Szervusztok, kedves hallgatók! Ismét itt vagyunk Porkival. Sziasztok! Egy ilyen reggeli órán, itt a Kazuár 15 utáni szerdán reggel 8-kor, és azért kapcsoltuk be a felvételt, hogy, hogy fölvegyük azt, hogy miket tapasztalt Porke versenyen, miket látott, hogy érezte magát illetve hogyha van valami, vannak olyan gondolatai, ami, amit megosztan a, az ellenfeleivel, akkor esetleg ezt most el ugye mondani, és hát ha hasznosnak bizonyul, illetve majd én egy pár szóban e, beszélek arról röviden, hogy hogy, hogy látom most a, a rendezvénysorozatot, e, és reméljük, hogy hasznos lesz majd ez a kis rövid podcast nektek. Így van, meg azért is, hogy legalább lusta voltam lejönni a Battle de legalább ezt akkor legalább valami legyen. Szóval, ugye most nem késtem, mint legutoljára, úgyhogy minden órám megfelelően működött, és így teljes 60 perceim voltak, ami hasznosnak bizonyult és legelső meccset ugye Csatachig ellen játszottam, amit már leteszteltünk előtte a szerdán, és látszott, hogy a Lilithem az egy kicsit előnyben van, de ez egyébként nem volt meglepő, mert ugye a két listája mindig Vindictus és Péreznik, hát mindkettőeren elég jó, mert Gyakorlatilag mindig tudsz uh, tud élni, de nem, tehát, semmilyen védelme nem tudja a szempontból szolgálni, hogy szét tudok lőni mindent, nincs semmi dináj benne. Uh, ugye van egy Defenders Ward, de ezt a Naganite Turkről, ezt így uh, gyakorlatilag kiiktatja uh, a Covenant of Menot. Ugye, egy idő után beér, hogy ne tudjak mondjuk uh, varázsolni, de ugye zebesk a pink számít, mert ugye a Shadow Back az már régkint van azóta. Uh, azon kívül, hát, az élóták uták ugye egykörig bírják pont addig, ameddig a minifit tart, uh, best vannak még benne két unit, ez ugye a Vindictus-os most mestert beszélek. A reznikes lista, ugye mivel az nem, tudod, a vindictus az legalább men, buff rendelkezik, a resnik lista az meg nem, egyetlen plusz mozgatás van benne, az a medlen forbó. Um, én úgy gondolom, mert ezt beszéltük Csigával is, hogy a BIMBITUS-os lista, az még így is több esélye van a LILIT listával szemben, mert legalább le tudja rohanni, és hogyha odaér, akkor, uh, akkor gyakorlatilag nyert. Hát igen, uh, és azért a két osztag bastion lelőni, ez nem, nem annyira egyszerű, még akkor sem, hogyha a Bazi nagy tűzerőd van, de ugye előtte vannak más dolgok is, tehát Hát igen, ott csak mindenekkel kell foglalkozni. Mm. Meg ugye azt kiderült szárnám, hogy ha nem vigyáz, akkor ott könnyen kiórászokom magamat. Úgyhogy ugye mindennel kell foglalkoznom. Lövök, lövök, lövök, lövök, lövök, lövök. Ő meg csak fut, tehát ő idővel sokkal jobban fog állni. De hát ugye ez egyébként be is jött volna, mert a legvégén, ugye nem tudok, hogy nyertem, és ugye mindig listát rakta fel, ugyan Killbox volt, és akkor ugye megfogadta csiga, hogy akkor a resznik listát fogja felrakni, de szerintem így is sokkal jobban járt, hogyha vindictus tűzlistát rakta fel, mert a legvégén, amikor megöltem a kasterét, akkor pont úgy állt a helyzet, hogy gyakorlatilag mondjuk borzalmas kockajárásom volt, kívül a kaster mert az jól sikerült. És Igen. És úgy volt az egésznek, hogy a, úgy nézett ki a csatakép, hogyha pont akkor nem menem meg a kaszt terét, akkor a következő körben ott brutálisan vesztek. És mert nem, nem sikerült egyszerűen annyi mindent lelőnöm, meg nem olyan jól járt a kockám, stb. És gyakorlatilag annyi volt, hogy nyerhetett volna még így csiga, csak fogta és kimászott a kasztrével a zászlóra. Üm, hát gyakorlatilag nem tisztelt Lilitnek a tűzerejét ilyen szempontból. Még úgy is, hogy az egyik uh, ravagóron be volt fogva, meg ott a bassjanak már ott toporogtak az ajtóban, úgyhogy kev kevés mozgásterem volt, úgyhogy ne be magamat. Uh -huh. De hát így is, ugye az állóhelyből raktízes uh, mi az desztól kell, meg maga Lilit is, swift Hunterrel, hogy még el tudjon táncolni a után. Uh, ki tudtak takarítani annyira, már beállt az ászlóhoz, és valamilyen az egyik uh, zéló, tehát egy kicsit előrébb rakta, nem, nem úgy, hogy tudjon, hát uh, gyakorlatilag a az, az self-sacrifice, vagy miatt a um, szekrésről panozni csak az egy, yeah. csak, a, csak a másikról, odállt az ászlóhoz, és semmi más nem takarta. Mm -hmm. és úgy éreztem, hogy az elég védelem állt, vagy két fókuszon, vagy hármon, nem tudom, tehát, hogy nem, nem kempelt olyan sokat. Én fogtam, be volt kötve egy zelótával ugyan a, a, az egyik rava bor, ami rá is látott, és... vagy talán mindkettő? Nem tudom, mindegyre az a négyek, hogy az egyiket ki kellett szabadítani. Na persze ott elkezdett működni a kockán, mert, mert elég volt egy sepörnek csak oda sétálnia és ráütnie. Úgyhogy az jó volt. És ezek után gyakorlatilag elszabadult a pokol. Mert ez volt az, amit, amit úgy éreztem, hogy ezt kell először megcsinálni, és akkor meglátjuk, hogy ha ez sikerül, akkor elmegyek a kasterkírre és gyakorlatilag ez így is lett, mert, mert mondom, a shepherd az volt, és akkor fogtam, aktiváltam Lilith-et, a hőkövető spinkáson az ráugrott, uh -huh. azért még leszedtem ott az ára, vagy a méz az előtét az előtte, hogy mindenki rálesson, meg ne legyen izélyen, ilyen sírc és utána gyakorlatilag azt hiszem, hogy a egy ravahor, meg egy nava agyonlőtt, tehát nem tudom, valami ilyesmi. Mm. És ugye mm, egyébként már kibolt gyújtva, mert sikeresen eljátszott azt első körben, hogy, hogy oda rakta Vindictus mellé a Bilmost, és, és, és így a mi ez? A feedkörben a 18-ra ellőv az így azt mondta, hogy Á, ott állvén, ugye ott vélem most én meg nem tudom se, vagy meg nélkül nem tudom sebezni, de a célozni ugyanúgy tudom még, úgyhogy fogtam, meglőttem az animusommal, és így kigyújtottam körülötte kb. két zelótát, meg magát. Vindictus, meg még na, egy Vrecket. nem mint hogy maga, magára tette ugye a Ravogóra az t Így van. Ami így van, az, van. hogy ö, gyújt a aója igaz? Így van, hogy a lövése. És akkor kigyújtottam a szizét. A, a, hát nem mindig tuszt Vagy, bocsánat, vindictus igen. Meg egy Vrecket, meg a pár, pár zélótát. És akkor a következő körben ugye, ugye nem sem ez a sokat, már talán két sebet vitt be vindig uh, uh -huh. de, de megcsinálta azt, hogy felrobbantattál a wreck és a Wreck rárobbant Vilmosra, nem Vilmosra, a másik Paladinről, oh. és a Paladin megdöglött bele. Oh. Úgyhogy ez így elég vicces volt, úgyhogy Vilmos a saját rendtársának a halálát okozta butaságával. De... Mondom, utána, utána az volt a baj, hogy, hogy igazából ez simán lehetett volna egy nyertes meccs mindig tusznak, mert, mert, mert így odaért. De, de kisétel, és odaállt az ászló mellé. És ez nagyon nagy hiba volt. Hát, ha ez nincsen, akkor bárhogy alakulhatott még. Alakulhatott volna még, mert ugye azért nekem is voltak még ott fullan a... a mi az az okrém, meg ilyenek, meg... Aha, ott, ilyen tehát, hogy meg volt, Aha, Hát talán egy hiányzat belőle, egy, egy, de nem még talán még annyi sem. Szóval, szóval ott még bármi lehetett volna, meg ugye nem volt sem még a ravagórókban, úgyhogy azért az a kis közelharacban is 16-as erővel és azért ott nincsenek solyan nagy páncélja. A dótoros frameből semmi nem volt, zélótából volt talán kettő, de mm -hmm. tudja. Nem, nem, kettő, egy ilyen három, négy, tehát, hogy ilyen beszínőkben is volt mások, tehát de még, itt még bárhogy alakulott volna, de az a lényeg, hogy hogy, hogy ott akkor odaért, és igazán a volt sebb, de még nem szedtem le egy darabot se, annyira szarul dobtam, Aha. szóval ott még bármi lehetett volna. Kovenant is az arcomban volt, csak azért, hogy ha akarjanak, akkor kigyújtson minden. Szóval ott, szóval ott lehetett volna. Már akkor utána az jól. Hát igen, bármi eltalálja, az nagyon fáj. Mm. Ugye Nécia már nem volt, mert, mert ott, is, ott is az volt a baj, hogy sok mindent azért, azért vesztett el, mert, mert nem tisztelt egyrészt a tűzelőt, se a távokat. Hát de, de mit is... mennie kell, nem? Hát persze, megértem, csak, ja, nem tudom, csak azért tehát akkor legalább nem tudom, tehát hogy line of side-ba lehetett volna bújtatni, vagy valami. Mert itt is beállt Nécia is az erdő szélére, de csak ugye nem tudom, tehát itt is, itt is fogom, és fitkörben körben 16-ra elövök, tehát Lilitta, meg tudom azt csinálni, hogy, hogy fogom, és akkor csak állok és onnan fogok lőni. De akkor hogy tisztelje? De a 16-ot az hogy, hogy hogy, hogy vegye hát, figyelembe érte? Tehát bele kell mennie. Én értem, csak a fontos modelleket eldukdosni ellen lehet. A többi mögé? Persze, vagy, vagy a fontos modelleket fogja vissza, és utána, utána menjen csak. Hát, hogy az első sort, és távolabb tartja a másodikat, akkor utána az az és hogyha jön a második, akkor előled azt is, tehát... Na jó, de nem úgy, hanem, hanem hogy mondjuk ott mennek a best, a médium mm -hmm. modellek, amiket mm -hmm. ugye tudják a sebeket, és igen, láthatóan igen, egyet igen. nem szesztem le belőle. Mm -hmm. Tehát, hogy a mögé el lehet dugni dolgokat. Az biztos, igen. És akkor a mögött jöhetett volna Nícia is, meg igen. ilyenek. Mm -hmm. És akkor utána fogja magát, aztán becsattam. Tehát, hát ja, az vagy solyan, csak hogy egy, pofon, egy pofonnal is, a, hogyha eltalálja az... A, lillite akkor az már... Hát igen. Ez elég olyan. Vagy, vagy például a minifítelt zélóták mögé is be lehet bújtatni. Ilyenek. Uh -huh. utána, utána meg csak futnia kell, oda nem tudom melyik mellé, a vagor életben nem fogja eltalálni, 11-et kell dobni uh -huh. mellére, hogy eltaláljam. Hát igen. És ez ilyen, vagy igen, vagy nem. Hát azért busztoltam, hogy meg lehet. Hát meg lehet Mondjuk persze Hát jó, meg érted, ahhoz mindenképp buszolni kell, tehát az nem olyan, mint a Seppard, aki felsétál, és az, nem tudom, 12 vagy 13-as deffes es uh, Zélo, tehát még eltalálja. Hmm. Tehát, hogy a 16-as death azért ott tud prodigálni. Ekkor so. általánosságban egyébként ebből a, mondjuk az epikőit ellen azért levonható egy egy pár tanulság, nem, és nem csak Menottnak, hanem úgy egyébként is, hogy mit érdemes ezzel már Persze, ami a... gyorsan odaér. Gyorsan odaér, és bírja a lövést. Most a Vindictus Bastianak az elvileg pont ez. Ja, és igazából nem lőttem le belőlük egyet, se, csak utána mindig sal kiállt, és így a Kasterké megvett ennyi. Mm, mm, és most... onnantól fogva, egy nagyon nehéz köröm körömkövetkezett volna, nagyon durván nehéz. Hát igen. Csak ott meg ugye az volt, ugye? Tehát azért, is, azért mondjuk azért megértem, hogy, hogy előre jött, mert, mert ugye annyira elő voltak már a bescsinálók, én meg annyira hátul kempeltem, hogy, hogy ugye ott volt fal, meg, meg conszímen, mm -hmm. tehát az a linear obstacle, és ahhoz, hogy átcsártson a bescsinálók, ahhoz mondjuk mindig kellett a kontrollja, És hogyha hátul van, akkor nem lett volna már benne valószínűleg, és onnantól fogva út nem tud átjönni a lineáron Vagy legalábbis nem csárgysal. És onnantól pedig eléggé csökken az időerő. Na mindegy, lényeg. Talán annyi, hogy, hogy, hogy, hogy bármi lehetett volna, hogyha nem állt mindig túszszsal a pusztára. Tehát azért tisztálni kell a tűzerőt utolsó pillanatóban, és lehet használatírcsinálni lővítve. Mert ugye pinkásan ő követő. Jó, ja. hát mondjuk igen. mindig tussa is meg csináltál, mert utolsó pillanatban én is kiálltam a zászlóhoz. És Na, hát. le lecsípett mondjuk, az nem egy Lilith, de, de azért két tíz elég volt két uh, busztot, az immolation vagy miket lövöltöz. Ja, hogy... Igen hát vigyázni kell az utolsó pillanatban. Én, én azt tapasztaltam, hogy tényleg. Inkább azt, azt kell mondani, hogy jó, akkor majd esetleg következő körben írom azt a pontot. Most nem. De még éljek túl mindenképp. Szóval... Persze. Vagy pedig annyira durva védelennek kell lenni, hogy, igen. Eh, hogy, hogy biztos nem. Igen, igen. De hát meg az is lehet, hogy te kióráztad volna magad már egy idő után. És van egy nehéz köröd, amikor elkezdesz ott közelharcba ott uh, kényelmetlenkedni, meg mit tudom én már ott így berohongotnak, meg problémáid vannak akkor utána lehet, hogy megszaladt volna az órád. Tehát hát igen, mondjuk itt volt ugye úgy, hogy után és ami azért beletelt egy kis idő, úgyis volt 29 percen még. A, a, a, a. Tehát, hogy elég jól látom. Hát de mondjuk egy, mondjuk egy, egy, egy igazán kellemetlen körrel minkor neked a ez 15 perc. Igen. Ja, ja, és ja. Ja. úgyhogy ez bármi lehetett volna, annyi, hogy ízé, hogy kellett kiállni. És akkor ja. ennyi. És akkor akárhol dőlhetett volna. És akkor rögtön már, már ott vagyunk, hogy, hogy nem is annyira táp ez az hogy hogyha megvan a megfelelő ellenszere. Csak ugye ilyen, tehát hogy nem szabad hibázni. Ilyen nagyokat legalábbis. Na jó, akkor nézzük a következő csodát. Jó, hát ez Komarov ellen volt, két listát hozott ő is, ugye az egyik az Elhéli, a másik a kré Hát ez egy érdekes meccs volt, mert um, ugye nem tudom, hogy ő mit hit de én biztos voltam benne, hogy Elifet teszem fel, ő nem tudta szerintem, hogy melyiket fogom feltenni. Vagy, ja, nem Elhéli, mi az p bocsánat. Csak Elhéli szeretett volna lenni. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy izé, hogy ő felrakta a p lit amit tudjuk, hogy egy íze élőműrsebb lista. Üh, mit akarok mondani, arra szolgál, hogy távoltatsa az ellenfelet. Üh, hát eznek semmi hatása nincs ne ellen. Szóval így nulla. Ami meg is mutatkozott abban, hogy Komarov az ő harmadik körében feladta a meccset amikor egyszerűen mindent szétlőttem, és éppen a, az Avenger-nek az brekkelésé tartottam, úgyhogy kipussoltam a zónából, és már beálltam Lilittel, úgy, úgyhogy ott lett volna dominálás, aztán annyira szétlőttem, hogy hátra kellett sétáltatni, és ott elkezdett javítgatni Arlannal. Ja, és hátrahúzta húzta a sentinel mert. Az is, az is már nagyon ki volt, úgyhogy az se ért volna többet. Túl hélét is hátrahúzta, de annyira hátra, hogy nem tudom, ilyen, ilyen uh, majdnem deployment zónába. Tehát, hogy így, nagyon durván, Stormlenszek már első körben meghaltak, Gorman első körben meghalt, Árkén Tempest volt már három darab. Uh, tehát egy ilyen egyedül egy Eris bírta elől, mert ő volt az Ogre-hold, akik nem látják azt elsze, és ő állt ott a zónán az egyik. Nyilván, hogyha hogy így... hogy te mondjuk valamilyen oknál fogva a tagrost rakott fel, az tagrost, akkor, akkor valamivel, valamivel jobb a helyzete, viszont így megkimondottam. Kimondottan szarba sodorta magát ezzel. Míg én azt gondolom, hogy ha a krét rakta volna fel, akkor azzal mind a két listád ellen eséllyel indulhatott volna, mert a, a tagrosnál ugye viszonylag kevesebb modell van, és most nem nincs előttem a listát, hogy mi, van a, mi volt a tagros listádban, de, de ott, ott szerintem az így nagyjából partigazod volna lenni vele, Euh, míg a ellen meg euh, azért be tudja juttatni, tehát megint ugye ez a Érjod a Gyorsan című fejezet, és a kré az is alkalmas arra, én azt ja. gondolom. Én, én egyébként ez azt mondom, az... hogy ez a philist, ez semmire, semennyire nem, nem volt alkalma tehát hogy Hogyha meglátom ezt a párosítást, és ugye elképzelem, hogy milyen eredmények születnének, tehát hogy, hogy bármi az összes, nem tudom hány variáció, nem tudom, 12 félemecsek, vagy 8 félemecsek, nem tudom, hány félemecsek, nem. Szerintem. Igen. Szóval azt mondom, hogy hogy a Captain, vagy victoria héli és az el meccs, es meccsep az olyan, amiből semmiképp nem akarok beleállni. tehát hogy a csapcsok, hát kétszer-kettő. négy négyféle. Még így van, így Úgy van. Szóval, hogy az olyan, semmiképpen nem akarok beleállni. A héli és Tagros az úgy oké. Okay. A Captain, tehát hogy a kré és a Lilith az még oké, okay. A kré és a szagoros az úgy még félvörd is krének. Igen. És ebből abból az látszik, hogy egy nagyon szar párosítás lenne, az a p és az a el Ezért A P-héli soha nem raknám fel ebben a párosításban. Hogy ez mindenképpen elkerüld a Így van, mert az lenne a legszarabb párosítás. De. Szerintem Komarov ezt nem gondolta, tehát hogy felradt a péhélit, és tényleg az történt, hogy ugye megnyertem azt, hogy én kezdtem... Ami ennél nem a listában bízott, ugye, ugye, ugye általánosságban, tehát hogy csak függetlenül azt gondolta, hogy ez egy, ez egy valamire való list, ez tud valami olyat, ami, amivel, ö, me, amiből meg tud élni, ellenfél függetlenül, és a, lehet, hogy a krében pedig annyira nem bízott, és akkor jöttél te, hú, hát jó, a mocskos listáknak, akkor tegyük fel azt, amelyikben jobban bízunk. Valószínűleg hát ez történt. Úgyhogy... Hát meg azt történt, hogy itt is izé, ő se kérdezett rá semmi, hogy akkor most mennyire lövök, akkor most mennyit fenyegetek, lalala. Mert én mondtam azt, hogy akkor ugye én nyertem a jövök másodiknak két szép nagy zóna volt, felraktam az ogrékat a sztormláncekkel szembe, ők lettek a Préda, <gül> és... Hát azt már, már nem néz ki túl jól rögtön. Hát nem. És, és ő meg szépen csak előre futtatott minden létező dolgát. És így tehát, hogy nem gondolta ki azt se, hogy akkor most mennyire fenyegetek, meg ilyenek, és, és így gyakorlatilag mindenre, amire akartam, lát, tudtam lönni már a második köröm eleje óta. És hát ez neked a legideálisabb. Persze, mert fogtam, és második kör elején elfételtem magamat, és így eldúrogtattam minden mm. És így a stormlands meg is haltak, körülbelül, nem tudom, három, így, mert ogrunomba került. És utána meg a több meg ott állt, így, így, így szultoltak, és így lelőtt az első három, és több meg így, Na most mit csináljunk, és így uh -huh. szegények. Nem mindegy lényegtelen, úgyhogy itt is az nőző sokkal, még, még ennek ellenére is lehetett volna javítani a meccsapon, hogyha legalább megkérdezi, hogy, hogy most akkor mennyire fenyeget, és akkor számú tenne. Lehet, ja, hogy tudta hogy mennyire fenyeget, csak. csak mondom, ebben a listában bízott új egyébként. Ja, na mindegy, meg van egy olyan egyiket, amit ki is gondoltam, utána, hogy simán lehet, lehetett volna játszani Créjjel a Lilitában, hogy futtatja erőre a huriként, mm. befut mögé kréjel, és annyit kell csak csinálnia, hogy hagynia kell, mert ugye nekem akkor mindennel kell lőnöm a huriként, mielőtt oda nem ér. Mm -hmm. és... Mert az fog utána már. Így van. Különben és. akkor.. A a plusz 5 speed vagy mennyivel? Pontosan. Pontosan. Annyi a lényeg, hogy nekem, nekem mindkét rovogorló, és el kell áldoznom, el kell áldoznom, a board és bla, bla bla bla bla És ez a lényeg, hogy meg ugye ki kell raknom, meg úgynek ki kell, hogy az okrunoknak is préda legyen, és ki kell raknom, ahány a, a, a, a emberre csak tudom, az zárt ellen, ugye a Breath a blast magical és ezért semmi Fury nem maradt volna, az utíli És annyit kellett volna megcsinálni, egy, hogy. Egy. Furi, hát még annyit sem messze nem lövésre azt is használtam volna. Mm. Meg ugye pinkesen kellett volna nőnöm a Furi-kére, hogy minden nagyobb cselszést kaphassak. És annyi a lényeg, hogy annyit kellett Ezzel volna megcsinálni. Ezzel szerintem elég keményen leamortizáltad volna azt a huriként amúgy. Hát igen, körülbelül megmaradt volna egy átlagra Bár belül semmi. egy ilyen. Hát nem pár sebe, de egy ilyen 15 vagy 20 ezén ponton. A Ráffit elszokulányos? Hát figyelj, fog négyeket a ravagorlövésből, azok átlagon pinkesönnel fognak bele tolni egy ilyen 8-at, az 32 belőlük. A... Meg még az ogronoknak ő a préda, meg a pinkes. Az ez lehet, ugye? Igen, ízni. de az ogronokra nem tudok mindre, csak, csak egyre tudok tenni, Wrazbane-t. Oh -oh. A többiből meg kilencet fog. Mm. Tehát, hát, hogy igen, így, egyetlen. vagy nyolcad. Vagy hetet, Mindegy. Mindegy. Szóval, szóval, szóval az, az a lényeg, hogy, hogy azok csak így pingálják bele. Yeah, yeah. Tehát, így lófasz. Uh, tehát biztosan valószínűleg fennmarad. Mindegy, de ott vannak a fieldmechanicsok, -ok, egy full unit, tehát azt is tudja futtatni mögötte. Arra már tudni nem lenne semmi hogy rálője. Még azt is, igen. És krét is futtatja mögötte. Ugye a krét nyugodtan futhatja mögötte, mert a, a hármasa kigyújtás az soha nem fog rákerülni, mert gyújtsvész mögött áll. igen. igen. Tehát ezt nyugodtan futhatja mögötte, a German Warcaster nem szabad, hogy elkövesse azt a hibát, hogy ezzel bármit akar csinálni, hanem azt csak hagyja a hátul. van a hardcover, vagy teljesen egész hátul. Hát, vagy csak hátul hagyja kitérnek érdekel. És az a lényeg, hogy megcsinálta volna azt a trükköt, hogy kiköltek ezek a Furyből, és fogja kreálnak, annak azért van egy elég jó speedje, és egyszerűen előre jön, hogyha még hogy meg tudja oldani, és esetleg a, nem is lenne szüksége a hürikén uh, lövéseire hozzá, mert igazából az árként embeszgál simán lelövék lélítet. annyit pluszakré. kell csak csinálnia, hát plusz a igen, hogy, uh, hogyha eléri úgy, hogy simán előre lovagol, akkor csak előre lovagol, ha pedig nem, akkor előre és úgy kirakja a kontrolljában a mate és ráadja a lilith csak, De az csak magára meg a battle hat. Hát igen, de ott van még két hunter. Ja, volt nálam még két hunter. Hát akkor igen, kockó. Igen, tehát ott van, ott van a két hunter, azokat fúra feltölti, illetve vagy legalábbis annyira, hát hogy kettő, tudják, kettő. hogy ugye... igen, 2-2, kettő, kettő, és utána még egy, nem tudom, egy boost alt árkén volt, odalerezt Lilit felé. Na, és arra... már, akkor már nem biztos, hogy elfér neki. Ugye a... Tehát ha már ki kialokált, hát, uh, akkor már nem tud, tehát headet tud ugye hozni. És ez a MageSite, az azt hiszem, hogy kettő. Igen, meg a kettő-kettő. Kettő, kettő. akkor még már csak egy maradt nekem. Na mindegy. Hát mindegy, szóval... is van egy puska lövése például. Hát igen, hogyha ugye nem kell csársolni a akkor azt eljátszhatja. Hát figyelj, szerintem el, el kéne tudni érjen úgyis. Hát ja, ja, ja. Ugyan, ugye igazából krének nem kell csinálnia semmit gyakorlatilag az első körben, tehát futható is a falosszá mögött. Vagy, vagy ugye megcsinálhatja azt, hogy rápakolja ugye azt, amivel sokat rohan a hurikán. És utána nem tudom, becsárgyol valahova, mm. hogy azért ő is elő legyen. De baj, vaj vagy, vagy csak egyszerűen uh, ugye előre és utána befutatja elé a cuviként. Na mindegy, lényeg az, hogy elég sokáig el tudna élni előre. No, de most őszintén szóval, te el képzelni a komarobot, hogy uh, Szignálra fogja magát, és előre, <gül> előre fut a kezével, a kolosszal, meg a kaszterrel. Hát mindegy, csak én azt mondom, hogy mi lett volna ennek a megoldás, tehát egy a meccsapnak a megoldás. Abszolút, csak uh, szerintem van egy ilyen beidegződés, hogy lőni kell, lőni kell, ne jöjjön ide, ne érjen ide, és akkor, hogyha más meg jobban lő, akkor ugye ebből gond van. De, de hát szerintem, szerintem abszolút egyértelmű, hogy a, a krét kellett volna ebben a meccsapban uh, választani, és hát leírta. a a hogy ő semmit nem hibázott végig, de hát ez szerintem ez egy, ez egy hiba volt, hogy, hogy itt, itt a phv itt föl. És, és, és lehet mondani, hogy a Kré nem annyira jó, meg így, meg úgy, de ebben a meccsben konkrétan pont nagyon jól jött volna az, hogy, hogy ott van egy kolossál, meg az, hogy... Tehát a, a mate Meg a mégy szájt, meg be tudja bújtatni mögé a fontos dolgokat. Hát, én igen, igen. Lövésből is nagyon-nagyon durván le lehet szedni célpontokat, de azért inkább én azt gondolom, hogy ez, a, ez az Epic Lilit, ez egyrészt ugye kasterkile nagyon, nagyon erős, másrészt pedig a, az ilyen viszonylag nagyobb számú, közepes erőségű ö, modell leve, levevés. Tehát, van neki egy, egy masszív, talán van de akkor az azért bele fog tudni állni, legalább egy körlövésbe, ahogy beszéltük itt az előbb. Pontosan, eset. Po és, és, és onnantól viszont akkor te, téged kényszerítette, vagy te, te vagy a reaktív fél, te vagy az, akinek valamit ki kell találni a, az az adott szituációra, és hogyha kiköltekezel, akkor kocumi. Akkor, akkor ha nem költekezel ki, akkor meg nem is nagyon fog megrodjanni. Hát kolosszá, ennyi, mert, mert ugye nem muszáj kiköltkedni, mert fel kell a blázbet. Igen, de mondjuk hát kiteszed egyszer a, a nagával, és kiteszed, hát mondjuk tegyük föl, hogy biztonsági játékot folytatsz, és kiteszed egyszer csak a... Te mondjuk abban az esetben, hogy ő maga semmit nem fog belesebezni. Az, hát az biztos. Meg ugye akkor gyakorlatilag nem csinál semmit, de az a baj, hogy nem tudom ezt megcsinálni, mert ott van a két ragagorom, ki kell tennem kettőre meg ki kell tennem okay. ugye... Ugye ki tudja tenni a szukkúbusz is, de hát meg tudom azt csinálni, Volt hogy... Volt két ravagór, meg egy ogrón. Igen, de az a baj, hogy ezt sem tudom én megcsinálni, mert ki, ki kell tennem a pink eset is. Ja, aha, igen, az, az, szóval... az mennyi három? Kettő? kettő. Kettő. Hát akkor meg már végképp, akkor, akkor háromszor tudod kitenni a, a blessed t Hát igen, mert egyszer kiteszem saját magammal, egyszer, egyszer kijelke a nava, egyszer, egyszer meg szokt. a sukubusz és a ja, pár pár és nem csinál semmit, még Lilit. Hát egyen tudsz kempelni, de egyen kempel, szóval abban simán bele Hát igen, és mondom annyit, hogy így, hogyha, hogyha úgy távok, hogy a crane csak sétával és megvan a, a métszány, akkor tökéletes, mert akkor még a Hurricane is rá tud lőni, hanem akkor is még ott vannak a gun akik azért az officers eltalálja a sétálból 8-ra, a többiek 9-re, de ott van ha egyet találja, az már, már fáj. Hát igen, kurvára. Ö, mit akarok mondani? Kivétel persze, hogyha mondjuk az mondjuk egy kellemes fal, ami mögébe tudtál állni, mert akkor viszont onnan kiröhöghetted az egészet gyakorlatilag. Hát igen de tudom, volt -e ilyen. Hát volt egy épület. Of course. Mert ugye én választottam oldalt. Ah. Tehát, hogy azt választottam. Nem, nem azt, ja, hogy oldaltálsz, az is kezdjen ő. Így van. Igen, hát ez neked full ideális. Hát nagyon, igazából ugye azért is a más oldalt. Erdő volt, itt pedig volt az épület, és ugye a cover nem ignorálom, csak az erdőt, úgyhogy ő nyugodtan jöjjön az erdő felelőtt, jobban én szavarja, én meg majd fogom a kovárt. Ja, lehet, úgyhogy lehet, hogy még se lett volna semmi abból a krécsadből. Hát Hát igen, igen, de ez a személyes volt. hogyha ha ezek után mondjuk azt mondja, hogy, hogy mit tudom én, fogom a hunterekkel az egyik uh, ravagórodat lenyomorítom lövésekből, aztán a, a hörrikényt meg beküldöm, és agyonverek vele egy, egy másik ravagót akkor már mindjárt, mindjárt ott van, hogy hát jó, akkor van egy pár ogrunom, meg néhány light beast azzal kéne valamit kezdeni. Jó, mondjuk ott van, még, ott van még a maga Lilith, aki tud lőni, tehát azért azt a crate-t elég jól el kell dugni. De, hát igen. De hát nem tudom, szóval... Hát annyit kellett volna, az a szóval, hogy eléggé nyitott volt a pálya, tehát hogy... És ugye az ő oldalán csak egy erdő volt, tehát aha, az, az aha. túl sok védelemmel nem szolgálom. De tényleg azt kellett volna bepróbálkozni, hogy tudja, hogy ki fogok költökezni. Persze, hogyha valaki ismeri ilyetik tehát ugye ez is egy nagy probléma, hogy itt még hiába a csoport, nagyon sok ilyen alap, mert egy El az egy teljesen alap Legion. Persze. Tehát hogy semmilyen varázslat. Izé, Na mindegy. Tehát, hogy nem ismerik az emberek, azért nem tudják, hogy mit várjanak tőle. És ezért és nehéz taktikákat felépíteni ellene, és így, és, így, és így könnyen mondhatja az ember azt, hogy hú, hát ez OP, mert ugye nem tudom, hogy hogy kell játszani ellene. Hát amúgy nagyon mocskos, tehát ezt, ezt találhatom, hogy, hogy tényleg mundorító, és egy, egy hiba ellene is véged van. Hát igen, ahogy láthattuk. is. De most így ezzel a választással nem, nem nagyon adott esélyt magának. Nem, nem És oszor. szerintem az lehet, nem is föltétlenül most erre az egy meccsre koncentrálva, vagy, vagy epikétre koncentrálva, hanem, hanem úgy általánoságban talán az lehet a, a, a tip Komorovnak, hogy, hogy mindig meg kell nézni, hogy melyik a jobb ellene. Szóval mindig, egyszer mindig át kell gondolni azt, hogy én nem véletlenül uh, mantrázom mindig embereknek, hogy két listában gondolkodjanak, mert egyen nem lehet mindent megoldani. Szóval én nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy mondjuk az Epic Haley, ha lett, ott lett volna neki, és nyilván akkor azt rakja föl, hogy ezzel bármit elér. Mert azt mondja, jó, akkor föl kell adnod ezt, hogy azt jól, akkor szétlőlek innen, ahol vagyok. Igen, szépen. feladom a mozgásomat. Feladom a mozgásomat. Majd... oké. Okay. Hát meg izé, hiába el ért volna. Tehát, hogy azzal, hogy megnyertem a, a dobást, és másonért indulhattam volna, nem tudom rájönni, hogy behű, izé... igen. persze. Előre mozog valamennyit, te előre és mozogsz, ugyanúgy és Már, Mert hogy ott, ott, ott azért tipikusan nem azok a célpontok vannak, tehát Há, nem, nem tudom, hogyha, hogyha meg izé, hoz mondjuk törpéket, ugye, Forsgárdot bazi magas páncélla, akkor kigyújtogatod. Mert azok úgyis egy rakáson van vannak. Igen. Kigyújtogatod, és a következő követ. Jó, mondjuk azért tegyük hozzá, hogy, hogy, hogy a, a az árkénység az, az rajta lesz. De. De hát, hát ott is ugye van egy olyan szar, hogy ugye ők belemozolnak abba a kis, aholéba az autó egy sebb. Jaj. jaj. Aha, tehát, aha. Hogy úgy, tehát, hogy körbe kell manővereznie, tehát ez azért igen, még az egy plusz Meg Igen, igen, igen. Meg hát, azért, hát, azért, hát. azért hogyha ők a prédáim, akkor azért az obrunok, hogyha arra felrakom a vrácfényt, akkor azok azért uh, kiszedegetik. Ja. Na hát mindegy. Igen, szóval szóval azzal sehet volna ö, könnyebb, én azt gondolom. Nem. Ö... Lehet, hogy tud, érted, nem tudom, spellekkel szivatni, vagy, vagy, vagy ilyesmi, de, de alapvetően ott is nagy veszteségei lettek volna. Nem volt, tényleg így valami olyasmit kellett volna, tök jó az ilyen... Jó, hát mondjuk nyilván, nyilván most 42 pontról beszélünk, nem 50 pontról, amiben úgy szerintem alapból a horda nagyon erős. De... Menjük, melyik a 42 A 42-ben. Uh -huh. Mert ugye, nem tudom, tehát, hogy mormasinban hát, van A 35-ben somó... meg a mormasin az erős, szóval. Hát jó, igen, minden. Mert ugye itt, itt azért még a beast nagyon dominálnak. Még nem tudsz berakni mondjuk két kolosszát olyan jó szívvel. Hát jó, oda nem is kell, szerintem. Nem jó minden lényegtelen. 35-ből hogy... meg a horde van ott, hogy épp hogy befértem a Beast mennyiség, meg a supportom. A war meg, hát akkor még egy unitot bedobok, szóval lehet, ez, ott, ott meg. És ott. Értem. Meg és, ugye, és ugye meg a, a szuperszólók miatt nagyon dominál alacsony pontból a vormasin. Mert mint olyan szuperszólók, akiket úgy hívunk, hogy barkoszterek. Igen, igen, igen. Na mindegy, de lényeg az, hogy azért, hogy, hogy ugye ott egy kicsit jobban kell gondolkodni, ugye egy meg hogy mit teszesz fel, meg komarónak is ki kell gyakorolni még egy listát, ami legalább olyan jó, mint elhéli. És egyébként azt mondom, hogy még ebben szíts. a. Hát igen. De egyébként azt mondom, hogy ebben a mecsenban is még egy vészél, még egy. Uh, kettő, sokkal jobb lett volna. Tehát. Um, hát, azt hát azt szerintem neki túl közel harcos szól. Hát nem tudom. De azért, azért kell két egymásra rímelő lista, tehát nem rakadsz fel két ugyanolyan Abszolút, hangot. Persze, persze mert nem, akkor. Vagy nincs értelme. Hát ennyi. Mert, mert akkor ugyanaz egy listát is hozhattál volna ennyi erővel. Ja, ja. akkor az csak másmilyen üzesítés. Így van, így van. Na jó, van. Ö, szerintem menjünk tovább a következő meccse. Jó, az, az volt Minion ellen. Úgy itt már mindketten ö, nagyon jól tudtuk, hogy mit fogunk feltenni. Itt egy a rajogva nem is választottunk lockot, mert mindketten tudtuk. Úgyhogy... Ö, e szelment, ellen. Ez volt az egyetlen E-Tagros játékom, így az egész, úgy egyébként, tehát az egyetlen. És ez egy kicsit nem mert jobban szerettem volna azt játszani, de egyszerűen nem mondtam adódott vele lehetőség. Na mindegy, úgyhogy E-Tagros, ellen, Um, ez egy miserable mate lenne, csak ugye a Warriors, az egyik Warders unit helyett championok vannak. Uh, mint ahogy terült, ez uh, hát nem tudom. Szerintem egy, egy Warders unit, ami uh, ugye 8 pont, szerintem több dolgot tud csinálni, mint egy full champion unit, Skaldi, valami 13 pont. Mm. És ez egyébként meg is látszott a meccsen. Mert uh, Miután ugye nekem azért így a veszélytávályom azok messzebbre vannak, mert, mert én 13 nap felégettek a szételnókkal. Ezért, ezért egyszerűen nem tudotta az alfám után, hogy... mert gyakorlatilag az volt itt is mennyiért ma a kockadobást, ami kurva volt megint csak. Ugye én kezdhettem, ő választott oldalt, nekem gyakorlatilag mindegy volt, melyik oldalról jövök. Az a lényeg, hogy fel tudtam futni, és utána tudtam azt, hogy a következő körben enyém lesz az alfa. Uh -huh. Mert annyira úgy előre tudok jönni, mert csak fogom, és a két szíten, felslipstream az két incs, és utána még futok 12 incset, 14 incsre felfutok, ami azért onnantól fog elég messzire fenyeget, mert onnantól fog a Három észre bármit lefenyegetek, és nekem ez nagyon kedvező volt, mert ugye neki is fel kellett jönnie, és nem tudom, itt szerintem ott elkövette azt a hibát, hogy egyrészt nagyon feltette Mugogot, hmm. másrészt berakta uh, Impassable terén mögé a Varderszeket, ami ott elég szar volt. Mert, mert utána nem tudott kicsárcsolni onnan, körbe kellett a sétál, ilyen, ilyesmi. Aha. És gyakorlatilag az volt, hogy ott álltam az ő zónája előtt, tehát amiből én tudok dominálni, és vele szemben csak ott volt a Champion Unit, meg egy felholdár talán, és kicsit oldalt jobbra-hátra az Axel, és a teljesen a másik oldalon ott volt a múlg, meg a Varderszek, és gyakorlatilag annyira széthúzta így a seregét, ráadásul úgy, hogy ugye kurva nagy ütőerőt hagyott, és védett, mert a múlgot is kicsit hátrébb hagytam, mint kellett volna. Hogy meg tudtam azt csinálni, hogy az ő zónajánál, rárohantam a csempákra, kinyírtam őket, maradt egyetül hátul egy... Scaldi, de úgy öltem meg a csempáit, hogy nem tudott. Kantor Csárcsalni. A spring az a Dragos Press, ami van a taprosnak, sikerült beadom a kritikus, lesz stationeriztem a másik maradék csempát, és gyakorlatilag innentől fogva, vissza is fiteltem magam, hogy el sem érjen semmivel, berakd a zónára a cuccaimat, úgyhogy oda be kellett jönnie, be kellett jönnie oda, amely elkezdek dominálni, és, és gyakorlatilag onnantól fogva egy, ilyen, egy olyan játékba mentünk át, hogy akkor vagy ő most betologatja folyamatosan a cucait az én zónámba, és, és akkor megpróbálja akadályozni a dominálásomat, vagy pedig ki, tehát, kipucolja a másik zónát, és ő próbál meg gyorsabban dominálni, mint én, de én fogtam, csak átküldtem az izét, tudtam, hogy egy meg megtagados bármit kitakaríta az ellenséges zónáról, fogtam, átrögtem a Dragon's Blood-ot, a, a másik citánomra átfutattam, a másik zónára ott volt még egy neráfis, és egyszerűen nem volt képes megölni azokat olyan hamar, hogy én be ne írjam az öt pontot, mert következő körben kitakarítottam, amit még berakott a, a talgoroshoz zónába, fogtam a másik szíten, nar, a az objektívára, és be is írtam az öt pontot, és, és, és múlg egyetlen egy ütést adott le egész játék alatt, ami a, kivégezte a protektoromat, de hát annak az volt a dolg, hogy meghalljon. Úgyhogy mindenben még az is vitte a másik zónát, és éppen nem csinált semmit, a hardverek szintű nem csináltak semmit, és, ja, és szerintem ott, ott, ott, ott, ott lehet, lehetett volna egy csomó mindent máshogy csinálni, mondjuk múlva sokkal jobban előre kellett volna hozni, a hardereket nem szabadott volna berakni, a, az intesz terén mögé, és mivel ez egy, ez egy brick lista, úgy kellett volna hozni a mindent, hogy, hogy sokkal jobban egybe, és úgy, hogyha bármit megölök, akkor visszakézből rá tudjon vagy mi az uh, charge-olni. Mert ugye én csak fulladban um, megtenni uh, a fétemből, és azt kellett volna, hogy, hogy múlva is szorosan beállítja az első sor mögé ráfítel, és, és el kell, fel kellett volna vállalni az első veszteségeket, mert ez az is te úgy működik, és utána, utána visszacsárcsol, amivel tud, de tényleg szorosan be kellett volna állítani a mindent, hogyha ismeri, hogy mit csinál el tagros, és tudja azt, hogy én valószínűleg, hogy fogok vele játszani. Akkor, akkor azt kellett volna csinálnia, hogy, hogy, hogy, hogy nem engedi ilyen könnyen azt, hogy én csak ennyi emberét, és sokkal komolyabb ellencsácsra készül fel. És akkor egybe kellett volna hozni a két jönnőt, a guarderszeket és a championokat szorosan egymás mellett középen, és le kellett volna szarni azt, hogy most melyik zóna, hogy mindkét zóna felé rak egy kicsi ütőerőt, hanem középen, kellett volna hozni az egészet, és azt meg kellett volna büntetnie, azt az én csip csipegetésemet, hogy jó, akkor előre családzsulok a sitánnal, kiveszem ezt a négy csempát, és utána szépen csak, uh, ugye az, az négy csempát az két sitán vettek ki, az nem tartott túl sok erőkveszítésében, hogy ott van a, a tégdánya is van Animusból. Tehát, hogy így a stuff nincs ellenem. És akkor csak fogtam, beálltam reach -re, megabáltam a kettő csempát, visszafiteltem magamat, senkivel nem ért el utána, és na ez volt óriási nagy hiba, hogy ezt megengedte nekem, mert ezen elment a meccs. Nem tudott, nem tudott hogy mondjam, egyenlíteni a mérlegem, és akkor... Hát így van, meg ugye nem reach isek, se értek utána a többiek. Okay. Tehát, hogy, hogy itt sok minden máshogy mehetett volna mondjuk, hogyha két Warders unit van, mert ugye azok mindenképpen bele kell abba ütnem, és utána azok már bedühödnek. Igen, igen, igen. Be is dühödnek, rícsesek is, és egyszerűen nem tudok annyira hátra menni. Ö, ja, múlnak sokkal jobban előrébb kellett volna jönni, mert egy 12 pontos modell nem csinál semmit egész játék alatt. De gyakorlatilag én 30 pont ellen játszottam. És ezért ez eléggé nagy hiba. Tehát, hogy, hogyha ezek, ezek máshogy mentek volna, akkor, akkor sokkal más eredmény születhet. Mert hogyha a hozzá egyben rendesen, ahogy az kell így brickben, és felkészül a, a counter charge mert tudja, hogy nagyobb a veszélytávom, de semmi baj, ez a dolgom, hogy ezt elviseljen, berakom őket brickbe, ráfittelek, felrakom a, a köveket hátra, nem lesz hozzá a line of sight mert így egyébként a... a totem Hunterem, meg a a lesz, tehát valami három, három kőhordozót már rögtön abban a körben, amiben én előre mentem. Nem tudjátok, hogy amikor már retcsálgattam a csempáira, mert akkor leszettem három kőhordozót. És, és ezt minden kellett volna megengedni, hogy a Brickben jön, nincs soha az életben a line rá, még plé tudom berakni a totem Hunter-t oda, hogy tudja ütni a. A kőhordozókat. Tehát, hogyha így ezek megvannak, akkor sokkal keményebb meccs. És a, a mulg bármikor megeszik egy szíten, és uh, ja, és ez így, ez így működött volna. És egyébként a múlgot meg nem eszik meg feltétlen egy szítán. Hát. Azért. Hát jó, de hogy ott van mondjuk a kő, vagy mondjuk, hogyha még betartja egykorig a fitet, mert ugye most Aki így ö, nem tétel be. Tehát, hogy úgy nyerte meg a meccset, hogy a feet, ez nem ment el. És mm. ugye, hát igen, ennyit kellett volna. Ez volt híva. Múlgott sokkal agresszívebben, sokkal brikkesebben, és sokkal jobban felkészülni a counter charge úgy hogy ugye miután én az alfát leadom, igen, utána igen. büntessen. Igen. Ö, és én a csempákat kihagynám teljesen. Főleg így ennyi pont, mert így 42 pontból. 50-ben én... be, bejöhetsz. Hát ötvenben bejöhet, de ebben nem kell, mert varderek kellenek tehát orbaszájban. Tehát, hogy, hogy három nyújtot lehetne hozni, akkor három nyújtot kellene. Most így, hogy kettőd lehet, ez így a kettős kötelező. Ja. És akkor azt muszáj hozni, és akkor a maradék öt pontból, mondjuk még a felkollert nem. Vagy a Stone Scribe, is, és uh, Long Ridereket raknék be. Mert azoknak is van egy olyan veszélytárja, hogy pont az ilyen ellen megoldják. Mm. És akkor már rögtön nincsen egy olyan egyszerű dolgom, hogy hát jó, kicsipegetem itt egyszer, akkor úgyse ér el utól, és akkor következőleg egy csipegetem, de azból a csipegetésből már dominálok. <gül> Na. Tehát, hogy így ennyi. Tehát, hogy így uh -huh. a lista is lehetne itt uh, megoldani dolgokat, meg azzal, hogy, hogy tényleg sokkal brikkesebben és sokkal feszesebben játszani a listát. Uh -huh. Ja, mert igazából így, így, így, így, így nyártam nagyon könnyen, csak dominálnom kellett és tisztogatnom, ez pedig nagyon egyszerű volt. Uh -huh. Úgyhogy ez volt a minimum meccs, és akkor így álltam három nullával. Igazából izgalmas meccsek voltak, csak um, ahogy láttam így az ellenfeleiben is, um, most most mondjam azt, hogy hogy ezekkel a lopkókkal, szerintem egyáltalán nem, nem találkoztak még azon a szinten se, ahogy én játszottam őket, mert egyébként nagyon... Tehát ugye a tagrost az első meccsem volt, és tök sokat kellett gondolkodnom, meg piszkosan is játszottam nagyon. De látszott az, hogy még nem találkoztak egyáltalán, még egy ilyen szinten játszó Legion player-rel se, ja, akiket... ugye hát a... ez kazooás most. Hát értem, értem, van. értem, csak hogy... Hogy legbol, ez volt, ez volt a, talán az egyik nagy probléma, hogy, hogy egyáltalán nem találkoztak ezekkel a lopokkal, egyáltalán nem találkoztak Szent egy ilyen igazi vírusomélményen. Azért, azért Bukocsabi játszotta az Epicurilitet is már. Csak kérdés, hogy ellenük játszott Hát, hogy pont ellenük-e, azt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy rendre nagyon lövegetett vele kosztraket. Tehát ez, ez már így azért jelen volt. Csak mivel most ugye csoportmeccsek voltak, ez sokkal koncentráltabban jött az ki, hogy na az A csoportba te mondjuk ott érted tolod. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy volt már ez, csak, csak nyilván most most nem, nem mindegy, hogy, hogy valaki mondjuk versenyt nyer, és akkor az ember rögtön rázoomol, hogy oké, okay, és akkor mi volt a listájában, vagy mi, mivel játszott, vagy a ott sikerült. Hát Mikor, igen, hogyha de... mondjuk valaki mondjuk nyer mondjuk a négyből két kört, és mondjuk epiklittel előtt valaket, jól előttök minden lövös lock, érted? És akkor ennyi vele van tudva. Tehát addig senki nem érzi azt, hogy ez ellen készülni kell. De, de hát ez, én, én azt gondolom, hogy ez a, ez a dolog, ez egy, egy, ez egy egészséges dinamikája ennek az egésznek. Szóval egy, egy adott meta nyilván egy augusti időpillanatban jön el az, hogy mondjuk bizonyos dolgokra készülnek, egy akkor most szembesültek az emberek, hogy arra kell gondolni valamit. Sok mindenre ki kell gondolni valamit, de ezt nem lehet mindet egyszerre. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen normális. És akkor lehet, hogy az emberek így végig filózzák, hogy akkor ez ellen, ha visszakerül, akkor mit is fog csinálni. Aztán majd legközelebb megjön egy másik, ami, ami esetleg oda kerül, egy, egy tök, lehet, hogy fú, másik frakcióból, másik játékos, másik lop, vagy kaszter, és akkor azt is végig kell gondolni. Szépen-szépen így alakul ez az egész, és nyilván úgy, hogy ez egy ilyen helyi dolog, és nem, nem arról beszélünk, hogy itt a játékosok többsége az egy ilyen külföldre járó, ilyen világszintű szintű benne lévő arc, így, így itt máshogy időzítődnek ezek a dolgok, és hiába nem egy új, lók ez Epikülit, ez most jött itt föl. Szóval én, én, én nem mondom, hogy ez a probléma lenne csak, csak nyilván nem, nem ugyanúgy feljelelő. Én, én csak az okokat mondom. Igen, igen, igen, persze. Tehát az abszolút valid, amit, amit mondasz, és, és nyilván nem feljelelőre kell belemenni megint a következő alkalommal ugyanebbe. de hát szerintem ez így, így, így teljesen rendben van egyébként. Szóval. Hát igen. Én, én nem látok gondot ezzel, hogy Hát igen, de itt is ugye, ugye megjelenik az, ami szerintem egyre fontosabb, és egyre hangsúlyosabb, és szerintem egyébként a War nagyon fontos. Ez tényleg ez a lista párosítás, és elgondolni, hogy, hogy ez mit fog megoldani, mit nem, és tényleg két olyan listát írni, ami, ami, ami egyszerűen kikerekíti egymást. Igen, és, mondjuk... és még úgy is lesz olyan, ami, ami ellen mind a kettő szívni fog. Szóval hát ez, igen. Ez, ez sajnos ez ilyen. Tehát, most, ha megkérdezel olyan játékosokat, játékosokat, akik mondjuk nagy nemzetközi versenyeket nyertek, itt én megkérdezem a, a, a Martin Hornacseket, aki mondjuk a, a Scornal, ami, ami nemzetközi szinten egy lesajnált frakció, és a Scornal nyert már meg nagyon komoly versenyeket, és ő is azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amiben igazából, hát, hogyha valahogy hibázik az ellent, akkor igazából meg lehet nyerni, de legjobb lenne elkerülni, tehát, pedig a listáit tényleg úgy építi föl, hogy az összes olyan nagyon erős és nagyon jelen, jelenlévő, nemzetközi ponomban jelenlévő listának a figyelembevételével építi már meg eleve a listákat, hogy elvileg nem szabad nagyjuk legyen, de azért ugye tudjuk, hogy nem minden frakció működik minden ellen, tehát mindegyiknek van egy-két fogója, amit hogyha se fogsz le, lefedni, de ha meg se próbálod, akkor meg nyilván sokkal-sokkal nehezebb. Én egyébként látok egy elég erős fejlődést a, a kazuáron, a, ugye? Hát biztos emlékszel, fel is végignéztük az összes listát. Köszönöm. Legalábbis a AB csoport kivételével, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök soknál volt jól kitalálva az, hogy legalább másmilyen kérdéseket tesz fel a két lista. Ezáltal, mondjuk által másmilyen válaszokat is ad meg, de, de az, az szerintem egyre tipikusabb, hogy hogy az egyik listám ellen valami a jó, és a másik listám ellen meg valami tök más a jó. És ezzel, ezzel azért lehet egy kis fejtőést okozni az ellenfélnek, illetőleg, ha megnézed az ő két listáját, akkor lehet, hogy rögtön ki tudni következtetni azt, hogy inkább melyiket fogja feltenni a te kettőd ellen. Tehát én úgy látom, hogy ez azért kezd, kezd egyre jobban jelen lenni, csak hát persze még mindig vannak ö, szürke foltok, de hát ez én úgy gondolom, hogy időkérdése, és akkor szépen helyükre kerülnek. Hát igen, meg ugye nagyon sokat, tehát hogy abban is már lehet nyerni, hogyha két teljesen különböző listát ö, éh, éh. raksz össze, és akkor azzal szívatod be az állam feled, igen, hogy most ö, ugye egy ilyen nagy kérdés, hogy most akkor hát melyiket rakjál fel Hogy teljesen más kérdéseket vesz fel a két lista, és akkor... Próbálj meg rá úgy választani, nem tudod, hogy melyik lesz az. Igen. Na jó, és akkor ugye neked volt még a, az utolsó meccsed, ugye a A1, Igen, B1, a 1 döntő. Igen, minden csapja van. Na hát, az, azt is már látszottuk előtte lévő szerben, és, és a helyzet, hogy én nem tudom megállni, hogy ne beszéljek, úgyhogy... Úgyhogy, mi igazából egy, egy ilyen hosszas taktikai elemzést adtam szerdán, hogy hogyan verhet meg. És egyébként mi lecsap az egy taktikus és okos ember, úgyhogy megfogadta a tanácsaimnak egy nagy részét, és ezt így meg is szívtam, mert jól néztem pár saját magam által adott tanácsba. És mit akarok mondani? Ugye. Az volt, hogy ő felrakta a Vlad kettő, 2, meg természetesen a Big Lilith-et, mert az mindkét is ellen elég jó. És meg úgy alapvetően egyébként Kador ellen, ha csak nincsenek kolosszálok, akkor elég jó. Hát, mondjuk ezt, ezt inkább, ezt inkább visszavonnám, talán. Nem lehet, bár, sajnos. Mert ha Kadoroké beszélünk, akkor ott van Butcher 3, és ami ellen Lilith annyira nem jó. Na mindegy. Szóval, mit akarok mondani, ő felrakta a kettőt, én felraktam a Lilitet, és úgy voltam, hogy emlékeztem az előző meccsre, természetesen ő megint azt mondta, hogy én kezdják, ami nekem. Mert ő most ő nyerte elő, a szerbei meccsünket is, mert most is ő nyerte a kockorobást, és azt mondta, hogy ő kezzük, a, én kezdjük, ami a abszolút jó választás Lilit ellen, hogy hogy te akarod megválasztani az oldalt, és te akarsz másodiknak jönni, mert akkor utána később tud majd elkezdeni téged lőni, illetve meg tudod választani azt, hogy sokkal messzebb fel tudsz futni, a fedezékeket ki tudod választani, stb stb, stb. stb. ahol majd akarod, hogy érjen téged a feedkor, mert azt tudja, hogy utána feed-kör jön, csak nem mindegy, hogy hol ér. Uh, és ő ezt, ezt így jól is csinálta, és ugye annyi volt még, amit én mondtam neki csak amit nagyon rossz. hát nem rosszul, de hogy így nem megfelelően csinálta ugye a szervari játékunkkal, hogy figyelj, fogod, ráfítelsz első körben, legelején, és előre futtatod azokat a cuccokat, amikre ráfíteltél, meg amúgy minden mást is, amennyire csak tudom, úgy úgyis elérlek. És így ő ezt jól meg is csinálta, annyi volt a különbség, hogy hogy én erre nem emlékeztem, vagy nem már nem, nem, nem, nem emlékeztem, hanem hogy nem tartottam tiszteltedve a saját tanácsomat, és ugye annyira felmentem, nem számoltam ki én se a annyira felmentem az ével a, a nagával, meg az okrunokkal, hogy, hogy ke, egy fítes outriderrel bekötött egy vagy két okrun, tehát csak futtatásból, a, vagy nem is az Okrun kötötte be, hanem a a, igen, a bolcsú bekötötte az Outriderrel, ami ilyen, is ilyen körülbelül. És a, egy uh, Nice pedig bekötötötte a napámat, nem? Akkor mi jó, ez az, milyen jó, hogy megbeszéltük ezeket, semmi van. Hát és innentől kezdett ugye a kicsit egy kétségbe dolgja, és annyi középen volt egy fal, és ugyanúgy az is jó volt, hogy rápített, mert fogta a drapunt, és azt meg reputatta a fal mögött. És azért ott én nem, az nem ignorálom a kubárt, ott van egy ilyen 18-as... teljesen 18-as és És ez egy kicsit kellemetlen volt, hogy most így mit mondjak de az úgy szar volt, és ezek után uh, nekem elkezdett kezdeni, na itt, itt, itt, itt, itt én azt hittem, hogy el, elment a meccs. Ilyen apró Aha. dolgokon, Lilitnél már el tud menni mm, a meccs. Mm. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha ilyen, ilyen nagyon apróságokat az ember megcsinál, mint hogy odaér, akkor ott már nagyon nehéz. És főleg, hogy ilyen két Hát nem, az egyik az kulcsmodell, a Boltzruer, Ezt mind nagyon ki akartam szabadítani, mert az, az, az muszáj volt. És az volt szar, hogy ugye a naga, az, meg, az meg úgy jó, mert ennek van egy critical poisonje, és azért az pont egy-egy fontos modellben, mint ahogy ott volt a Dracoon, vagy a Fenris pont annyi sebet tud okozni, ami, ami kell nekem. Tehát, hogy az a modell is kellett nekem, hiába tudom kirakni az animuszát, amire itt ugye nem volt semmi szükségem, de pont az a két tizenkettes erejű boostolható critical poison, az még kellett nekem. Aha. És... de ugye a bolt szüle sokkal... hogy critical poison még még minden mellé. Hát igen. Egy de, sima sima egyébként de, de egyébként valakint. meg öt pont ér, meg túl sok lenne. Tök. Hát figyelj, na mindegy. Na mindegy lényeg. <gül> na Azt a lényeg, hogy ugye ott ott a ráfitelt Niszenter az arcában, nélében is 18-as teffel. Tehát az esélytelen lett volna izében évben Angel Kiszedben. Úgyhogy meg kellett próbálnom adat, ahogy izé busztolva Üdögetem, persze nem találtam el, de hát mire számítottam, <gül> 13-at kellett volna dobnom, ö, az egy kicsit sok volt, ha bár a végén bejöttek a kocká, úgyhogy igazából még lehetett is volna, de örültem, hogy csak a végén jöttek be. Annyi volt izé, hogy Lilittel sikerült Miliből kilőnöm a, azt a, az Outrider-t, aki befogta a bolcrúlát, mert ugye hiába most rá van fitelve, akkor is annak csak milliben is, csak ugye 20-as a betjelölés ellen, de léjt, az 20 tól 10-esen megvan neki. És a 20 tól 10-es ez meglett nekem, mert ugye álltam csak, és céloztam, és kilőttem a Bolt-súrát, és így nagyon nagy mákom volt, hogy rákérdeztem, hogy azért, hogy amúgy van a counter charge nálad? Mert ugye azt akartam, hogy pont úgy, úgy, úgy sikerült megcsinálom a dolgokat, hogy a fal tudtam volna sétálni a bolt és akkor kipussolom a fal a, a drakunt. Úgyhogy azért, hogy akkor izé, hogy, hogy, már nem kapja a kovárt, és akkor könnyebben rálátok. Ö, és még én nem tudom milyen hatodik ösztön, vagy hatodik érzék, mert nem tudom mit szokálom mondani, mert rá valaki counter nálad, és akkor, hát persze, hogy ott vagyunk counter nem tudtam beszélni. ha rém lett régről, hogy az counter charge-ról, aztán hát tudatalat fölmerült a régi emlékek közül. Én még amikor kador játékos voltam, <gül> ob voltál, ja, Volt el, nem, nem is lett, nem e Ja, igen, volt egy három nap, amikor... Persze, persze, persze, igen, igen. Nem minden lényegtelen, úgyhogy ezt nem tudtam megcsinni, úgyhogy állni kellett céloznom és újra és sikerült! <Szorítan> Kritikálnokdán is lett volna az a vicc, hogyha nem lett volna a de cserébe csak hármat dobtam a pusta, <gül> úgyhogy kipussoltam így is a fal mögül, mint a keci, pedig a nem, is egy, nem is egy teljesen párhuzamosan a, a pár, pár álló fal uh, tehát ugye uh, egyet dobok, akkor még nem is tudom uh, kipussolni a fal mögül, de sikeresen dobtam hármat, úgyhogy kipussoltam, és uh, még így is a kockáim borzalmasan pörögtek így szánalmasan töltek. Ráadásul az okronokat pont a counter charge miatt csak úgy tudtam mozgatni, hogy nem tudtam rászultolni. Mert így nagyon jól mozgatta egyébként a modelljait Csabi, mert ott volt egy Elevation, és ott volt a Dracoon is még a coverben mellettük, és az Elevationen álltak az outriderek, amit amik ugyanaz nem is ők voltak a Prédám, hanem Fenris és aki meghátul volt, hm. és vizőfenlészen nem is tudtam rámenni a drachúnok, vagy az ogronokkal, hanem, hanem arrébb kellett húzódnom, és csak dobálni tudtam a, mi az, az outrider -eket. És ugye elevésen is voltak a concealmentesek is, és az ogronok, azok nem ignorálják azt, úgyhogy ilyen 17-es mentem ötről asszem és bíztam a kockárejében, a hát természetesen nem találtam le egyet sem. Úgyhogy az egy ilyen, kicsit ilyen nulla aktiváció volt az ogrón, de egyszerűen nem tudtam be csinálni. mert ha beasszultam hogy őket, akkor kapja a counter charge-ot a, a, a drakunktól, az be lesz kötve, és akkor már megint nem tudom rendesen lőni semmivel, és ezt már nem akartam megkockáztatni, mert utána a drakun az, az úgy lett volna, kicsit megölt volna valami. Uh, még fit nélkül is tegyük hozzá, ezért, ez is, ezért is mondtam egyébként uh, Mine Csabinak, hogy nyugodtan fit nélkül is meg fogja előni, hogy ha odaér egy cuccaima és így igaz is lett, de abszolút, abszolút bejött ez a dolog uh, nagyon megszenvedtem ebben a körben, ugye leszettem a lóról a drakunt, meg kigyújtottam de nem sikerült megölnöm uh, fennrészt ugyanúgy leszettem a lóról, kigyújtottam Őt se sikerült megölnem, azt hiszem, hogy igen, azt hiszem, hogy megöltem valamivel, nem tudom, mivel valamivel megöltem. Őt megöltem, és akkor a jobb nem bejöttek a rohadt nisszák, és megölték utána a, a nagámat, és így rátenigettek a ravagórjaimra is, talán be is, igen, be is kötötte. Be is kötötte kettő a és és hát talán ilyen nagyon ízé volt, ilyen, ö, ö, ilyen, ilyen ö, állati nagy ö, erőfeszítés volt az, hogy minden körben el kellett játszanom azt, hogy, hogy ilyen kiszabadítási hadműveleteket műveleteket kellett folytatnom, és közben, közben egyébként nagyon jól fogyott már a serege, tehát a drakon megint csak nem ért oda azért, a azért megint csak meghalt, mert a tűz elvitte végül. Úgyhogy, úgyhogy szerencsétlen, minden előfeszítése ellenére se ért oda, de cserében hiszek, meg a másik oldalról igyekeztek így előzönölni, és én nem tudtam olyan, mint ember, őket, hogy, hogy ne értek volna oda, ütni engem, és azért hand-off-pét alatt rohamoznak velük, sokat ütnek. É, é. És, és ott, ott kipucolták azt az egész oldalt, ott már nem tudom hány köre már kontrollálták az élézén, de a másik oldalt hatalmas, harcok mentek. Ott meg kell említenem, hogy a másik körében Elvis a bekötött agrúnra, az egyik úgyhogy négyet fogott, sebez, sebzett nem négyet, ugye hatot fog abból az ülésből, sebzett hatot, két. Egy dupla hatossal, úgyhogy elvisz az, az megtette az azért dolgát. Közben lesprészték az el, az Eidre, amely majdnem mindegyiknek volt az ogrúnjaimat, abból megmaradt kb. 3, ilyen egy-két sebeken tényleg. És, és utána eljött ez a kör, hogy, hogy négy kontrollponton volt, ugye minek Csabi, én nullem. Ugye még megvolt négy-két ravagórom, az egyik egy ilyen hát, ilyen felesen, a másik még fullosan meg volt még a Boltz rúberen, meg volt még a Lilit, meg, meg, meg volt még a az okre főnök, és és itt is megint a, az volt csak a probléma, hogy megint ez a, ez a grid, ez, ez a ez a nem tudom, volt még órán is ideje Csabinak, csak egyszerűen egyszerűen Gyorsan meg akart nyerni, szerintem már, meg, meg ugye neki is volt előtt egy nagyon kemény meccse Nessonszal, és szerintem itt egy picit már így bejöttek ezek a dolgok, hogy ilyen fáradtság is, meg gyorsan meg is akartam már nyerni, meg tényleg vége, vége, véget akart vent vetni az egésznek, meg kempelt is fókuszt, és úgy érezte, hogy biztonságban van, de amikor még nekem kétralagó életben van, meg a Boltzrúverem, meg egy, egy okrum főnök, akkor ez még így is nagyon veszélyes, és fogta, és bement, nem bement az a másik zóna dominál csak egy pontért lehet, de azért ő ráment a saját zónájára, hogy bájnát, és viszont elfelejtette a könnyűlövas mozgását az outrider -ekkel. És így nem kötötte be az Ogrunomat, nem kötötte be saját magát se, hogy felmenjen a defje És de cserébe az Ogrunomnak, a hogy nem kötötte be saját magát? Hát úgy, ja, hogy, a, hogy a lovasnak, a lovasnak bemegy arzba, hogy, hogy lövés ellen jobb legyen a defje. Így van, így van. Aha. És annyit kellett csak csinálnom, hogy ott állt Lad mindenkinek a lövéstárgyában. Ugyan a ravabort ki kellett szabadítanom, de annyit kellett csinálnom, hogy fogtam, és a szokásos izé állok. Egy helyben kiszedtem a, a, azt, aki ott állt a szokrónk közelében, azt, a, aki akadályozta ott a charge azt az outridert. Hála az égnek, nem is gondoltam akkor bele, nem szedtem ki már a másikat, mert az állt a, a fal mögött, hanem, hanem ugye inkább arra áldoztam a hogy rádobjam a Pink Ladra, ami természetesen meglett, mert miért lett volna. A busztól 11-et egyszer nem rontottam el egész játék alatt. Jó, nem volt, hogy nem Boosted 11 volt, de szóval így, így, így eddig lélítő pályafutásom alatt a busztól 10-11-12-ket eddig egyszer sem rontottam el a Pink Köszönöm lényegtelen, hogy ezt felraktam, és így mivel felmaradt az egyik Outrider még, ezért ugye triggerelt a prey az Ogronon, és megkaptam a pluszkét ugye ot amikor az ő aktivácia volt, de még előtte, még úgy ki tudtam szabadítani a, a Ravagort, hogy igen, ja, még, még, még, még, még, még, még ezek előtt, ott állt a boardstrueverem, és így azt mondta, hogy rálátok, nézzük meg. És hát most mondjam azt, hogy megdobta nem tudom, a 20. Kritikálnok tányát a Kazuer pályafutása alatt, <tosz> ja. és, és hát innen, innen egyértelmű volt, hogy mit kell csinálnom, Fogtam, kisétáltam a néznek a millie a ravagórommal, és kisétáltam, nem szeretett ki egy aspektus se, felgyújtottam, belelőttem, blablabla, bla, bla, bla, aktiváltam az ogrunt, az így pont elérte, félint sem mutat, úgyhogy az Outrider valamilyen módon meghalt volna, akkor nem érte volna már nem az de így elérte, rászultolt, és hát, a, nem tudom, mennyi volt az asszultja, de a, a, az is izé a, a csács támadásával, sikeresen dobtam három kockával 16-ot, úgyhogy úgyhogy ott bevittem egy 8 sebet és akkor az itt pont elég is volt rá, hogy így meghalljon. Vlad. Úgyhogy de azt lett volna még, hogy ebben nem hal hogy úgy is feküdt a földön, még megpróbáltam volna valahogy nem tudom, kicsétálni a másikra a mert mérne, hogy hogyha nem hal meg, akkor azért le tud adni egy lövést, aztán faszom, érted? Uh -huh. Hogy az lett volna a legjobb, hogyha megmarad a bádia, a akartam mondjuk forszolni, és akkor úgyis uh, mennyi lett volna? Kilenc, tehát négyre eltaláltam volna még úgyis milliben, uh -huh. egy kockával, és akkor két kockával még rádobok a sebzésre. Na, na. És úgy is ki volt gyújtva, tehát hogyha még egy-két sebetbe tudtam volna ezzel tenni, akkor jó lett volna. De nem, nem volt rá szükség. De azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy ez volt, ez nagyon-nagyon izgalmas és ízzasztó meccs volt. Aha. És egyébként Mille Csabi nagyon szépen és taktikusan játszott. És annak ellenére, hogyha Hogyha nem nézek bele az első körben ezekbe a dolgokból be tudja kötni, még így is elég jó meccsep lett volna nekem, ő kihozta ezt egy abszolút ö, nyertes meccsepra neki, csak azzal, hogy, hogy egy megfelelő taktikát alkalmazott, és kihasználta a terepet is. Mm. És, és ennyi. És csak meg tudom dicsérni, mert el nagyon szépen játszott. Annyit az utolsó pillanatban elkövetett egy-két hiba okozta a vesztét. Tehát, mm hogy -hmm. egy nyertes meccsből egy ilyen pici hibák ö, vesztessé alakítja. Ez alakítják. is ja, ja. Na, okay, hát. igazából ennyi. Mm -hmm. Hát akkor azért big up a mindencsabina. Csabina. Ezért. Abszolút. Uh, és hát majd legközelebb megfingat valószínűleg, <gül> hogyha összekerültök. Hát igen, de ugye már nem itt lesz hát cserétben. Uh, attól még, még előfordulhat. Na hát köszönöm a, köszönjük a beszámolót meg a gondolatokat. Uh, és még még csak annyit, hogy tényleg így, így, így zárásul, hogy ugye ami, amiért úgy, úgy mondhatni, kicsit egyszerűbben meneteltem tovább így a csoportomból, és így 4-0-ra tudtam végezni. Ez egyébként nagyban annak volt köszönhető, hogy a listaépítés, meg a listapárok megnézése, meg az, hogy, az, hogy tényleg... Tényleg ezzel egy kicsit játszani, megnézni, stb., mire lehet számítani, megnézni, mik a, mik a lehetséges legnehezebb lokkok, kaszterek, amit szembe jöhetnek, és kicsit építeni ellene. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy bárkinek, tehát minden, minden, minden frakcióban, de ezt most azoknak mondom, akik, akik mondjuk nyerni szeretnének, úgy értve, hogy, hogy hogy fontos nekik az, hogy előre meneteljenek, és nem tudom, kazuák Nyilván nem azoknak beszélek, akik, akik csak szeretnének egy jót játszani a kedvenc lokkukkal vagy faszterükkel, mert, mert, mert azok úgyis tudják, hogy mit kell csinálniuk, ahhoz, hogy a legjobban érezzék magukat azoknak mondom, akik ugye nyerni szeretnének, hogy, hogy ezeket át kell nézni, meg kell nézni hogy a frakciódból, melyikek a leg, legjobban párosítható lokok, és így időt kell szánni rá, hogy így úgy állítani össze a két listát, hogy ez nagyon jó, kiegészítse magát. És egyszerűen ezzel már, már a csata felét megnyerted. Na. No. Úgyhogy Igen. hajrá! Listaépítés! Na, uh, köszi! Én meg igazából csak annyit akartam még itt a végén hozzátenni, mert most már eléggé elhúzódott az idő. Már, már egy is negyed órája uh, folyik ez a kis beszélgetés. Uh, hogy tényleg csak néhány szóban így arról, hogy, hogy uh, mi, mi az, ami mi az, ami változott így, a, így a, a kazuárral kapcsolatban, így a eltelt 15 alkalom, vagy hát 15 verseny alatt, illetve mi az, ami maradt ugyanaz, mint volt, és hogy miért? Itt igazából én azt gondolom, hogy, hogy néhány dolog azért maradt. Egyrészt maradt az, hogy kisebb pontból van ez a verseny, mint, mint a veterán. Igaz, hogy most 42 pontos listákat kell leadni, de aki például 35-ből szeretne játszani, ez ugyanúgy megteheti, mint eddig. Tudom, hogy esetleg kényelmetlen lehet ez a kiveszünk pontokat, meg mit tudom én, de hát a mostani létszám mellett szerintem érthető, hogy nem akarok mondjuk tudom én, 96 listát kinyomtatni, meg meg átnézni, Hogyha mondjuk mindenki ugye leadna ilyen meg olyan verziót is. Tehát ez, ez tulajdonképpen erre is jó, ez a, ez a 7 pontos kiveszegetés. Én nem tudom, hogy hányan játszottak egyébként 35 pontot most legutóbb. Nem tudok De hát talán azért volt egy-két ember. Mindegy, tulajdonképpen, hogyha a 42-vel valaki komfortos, akkor, akkor játsz a 42-t. Viszont azt, azt meg szeretném kihangsúlyozni, hogy nem ne tartson vissza senkit az, hogy hát én csak 35-ből szeretnék, meg vagy csak annyi figurám van, akkor, akkor játszik 35-ből. Tehát tényleg ez pont ezért van, hogy, hogy ne, ne legyen az, hogy, hogy valaki azért ne, ne tudjon indulni, mert, mert neki nincs. Szóval egy darab 35 pontos listát összegyűjteni elég hamar megy, az ez egy alap, alapdoboz, egy-két kiegészítés hozzá, és már megvan. Úgyhogy én ezt mindig szem előtt fogom tartani a szervezés során, hogy hogy azoknak a játékosoknak is ugyanúgy legyen egy teljesen teljes értékű lehetősége ezen a versenyen játszani, aki, aki még nem akar, vagy nem tud mondjuk kétszer 45 pontot vagy ilyesmit úgy Úgyhogy ez, ez mindig is ö, fontos lesz. Kérdezték azt is tőlem, hogy lesz olyan, hogy 50 pontos lesz az kozóár. Jelen állás szerintem azon nem lesz, mert arra ott van a rao a veterán verseny, szólt teljesen fölöslegesnek tartom ugyanazt duplikálni, akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy már 50-ből teljesen király, akkor, akkor nyugodtan menjen a versenyre, Sok ismerős arccal is fog találkozni, szerintem egyébként. Úgyhogy uh, itt, itt, itt marad ez előre. Mi az, ami még maradt és változatlan a kezdetek óta? Uh, szerintem, szerintem az, hogy hogy kérdéseket például ugyanúgy lehet fölteni. Szóval én, én nem annyira látom azt, hogy, hogy mondjuk valaki húzna az arcát, vagy, vagy, vagy forgatná a szemét, hogyha valaki kérdez valamit. Mondjuk én talán egyedül, már már ötögyére, ötögyére kapom meg azt a kérdést, hogy de hát én nagyobb bézen vagyok, akkor hogy nem látok át a... Szóval ezek a line of sight dolgok, ez, ez egyszer mindenkorra, most is még egyszer elmondom, hát ha nem kell többször, hogy nem számít az, hogy mekkora béze van a figura, aki szemlélődik, az számít, hogy akit nézel, meg aki előtte van, azok mekkorák. Hogyha egyforma a kettő, akkor kitakarja, vagy ha nagyobb, aki előtte van, kitakarja, a nagyobb, aki mögötte van, akkor látod. Teljesen egyszerű. Az egyetlen eset, amikor számít az, hogy te mekkora bézen vagy, mert a szemlélő, az, amikor dombról nézel, de ezt most nem fogom kinészetezni, de ez az egyetlen eset, amikor ezt figyelme kell venni, minden más esetben nem számít. Na, de még egyszer azért tényleg azt látom, hogy egymástól is, meg, meg tőlem is nyugodtan kérdeznek a játékosok, és nincsen ebből semmiféle probléma. Úgyhogy ez szerintem fontos ahhoz, hogy, hogy tudjunk fejlődni, és, és tényleg ne az legyen, hogy valaki mondjuk ráhagyja, nem érti, hogy mit, miért úgy történik valami, ahogy történik hanem igenis értsük meg, hogy, hogy mi folyik a pályán, mert akkor fogjuk tudni normálisan kezelni azokat a dolgokat. Ami szintén maradt, az a, az a bős akkora. Tudom, hogy ez ugye csökkent, de még mindig, ha, ha jobban megnézzük, akkor a, az 50 perces időkkel játszanak az emberek az óáron 42, meg 35 pontot. Tehát az 50 pontos, 50 perces, azt mondtam? Egyen. 50 pontos idővel, ami 60 perc. Tehát így pontos. Úgyhogy igazából 35-42 pontra nem kellene egy óra legyen. Igaz, hogy már nem is 65, de azt én azért túlzásnak éreztem. És, a, és akkor a, a desklock veszteségek általában nem abból ródnak, hogy képtelenségebe beleférni, hanem, hanem más egyéb nehéz szituációkból, meg hosszú gondolkodásokból adódnak, úgyhogy ez is, ez is maradt. Meg szerintem maradt a hangulat is, tehát euh, én úgy gondolom, hogy persze nyilván néha valakinél esetleg euh, elszakad a cérna, vagy, vagy egy kicsit jobban euh, ráfeszülve, vagy a, a körbe szorul az arca, de, de, de azért én azt látom, hogy még mindig azért mennek a nevetgélések, meg, a, meg, a, meg az ugratások, meg a, az élvezetes szituációk tehát én, én azt gondolom, hogy ez sikerült azért megtartani a kezdetektől. Ami, ja. ami, meg, ami meg változott, az hát egyrészt, egyrészt a, a, a, a létszám, <gül> tehát ilyen, tizen, tizen, hát gyakorlatilag megduplázódott az elejétől, volt ez 8-10 fővel is megtartva 12-vel, most már 24-nél tartunk. Ennél nem tudom, hogy hogy lesz, mert ha nem egy más nyakába ülünk, akkor, akkor nem nagyon félünk el többen. Bár ötleteim arra vannak, hogy, hogy hogyan lehet esetleg azt kezelni, hogyha még többen szeretnének ebben, ebben részt venni, ebben az egész dologban. Szerintem ez egyébként egy simán valós kérdés. Nekem van, nekem van erre egy ötletem, hogy hogy lehetne megoldani, hogy akár mondjuk kétszer ennyien is tudjanak kazmáról játszani, de most erre nem akarok így, így bővebben, mert majd ezen a hídon akkor kell átmenni, hogyha ha odaértünk, de azért gondolkodni gondolkodok már azon, hogy, hogy ez, ez hogy legyen megoldható, azzal együtt, hogy, hogy ez azért mégis valamilyen szinten ö, egy egységes ö, kis méta maradjon. Úgyhogy, úgyhogy én ennek nagyon örülök személy szerint, hogy, hogy ennyire beindultak a dolgok, és látom, hogy folyamatosan jönnek az újoncok, ugye demózunk, Lóri ma tart demo, demót egy, egy srácnak, holnap én egy másiknak, és szinte most már heti szinten esnek be az új emberek, illetve azt látom, hogy, hogy van ennek a, az egész közösségnek egy olyan ereje is, hogy azok, akik esetleg már régebben játszottak, de letették, azokat is vissza tudja vonzani. Úgyhogy ez, ez innenképpen változott, és ezt valamilyen szinten kezelni is kell, de hát azért engem ez nem ért teljesen váratlanul, ezt, ezt el kell, hogy mondjam. Tehát, hogy azért már végig gondoltam azt korábban, hogy, hogy hogyan kell majd a, a versenynek a rendszerével, illetve az egésznek a, a, a dinamikájával lekövetni azt, hogyha ha sokkal lesznek, illetve milyen, változások előtt nyitja meg az utat az, hogyha nagyobb a létszám. És a másik dolog, ami, ami megváltozott, az ugye a, az erőszint, illetve az összetétel. Tehát az, hogy tulajdonképpen e, ugye, nagyobb létszámból fakadóan vannak többen is már, akik, akik ő, felszívták magukat, akár e, ennek az elejé, ennek a versenysorozatnak az eleje óta, akár mondjuk ők már játszottak régebben, e, de még szükségük volt valamennyi tapasztalatra. Akár ilyen beugrós veteránok, akik, akik tényleg így keftelésből eljönnek és, és játszanak itt is. Viszont a, ezt az összetételt, ezt mindenképpen annak az előnyére szeretném fordítani, hogy, hogy lehetőleg ne, ne az legyen, hogy valaki ebből kiszorul. Egyik irányba sem. Tehát Megvolt a szavazás arról, hogy le, minél nagyobb legyen -e a kazuár, szerintem full egyértelmű volt, hogy mindenki azt szeretné, minél nagyobb legyen. És ez jó is, viszont ugye az elején megvoltak azok a megkötések, sokkal szigorúbbak voltak, mint most, ami, ami azt szolgálta, hogy egy döntő többségében kezdő társaság az hogyan ne érezze azt, hogy... hogy eljönnek a veteránok, és akkor őket. Mert ez senkinek nem jó igazából. Most, hogy, hogy már a létszám megnövekedett, illetve az összetétel is sokkal, sokkal diverzifikálódott, én azt gondolom, hogy egyre inkább a verseny szisztémájára lehet rábízni azt, hogy, hogy ezeket a, ezek a védelmi mechanizmusok megmaradjanak, mint sem ilyen manuális megkötésre gondolhatjátok, hogy nekem is rendkívül fárasztó arról beszélgetni, hogy, hogy de én még ezzel a frakcióval nem vagyok annyira, még, még én ezt csak most nemrég Jó, de akkor legalább ne a legtápabbat hozzá. Csak és ez egy kicsit azért macerás, hogy, hogy emberekkel e, arról beszélgetni, hosszasan megvitázni, hogy, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami nem fér bele. E, biztosan azt is észrelettétek, hogy a, a várfok is azért enyhült, illetve Kerültek belőle a dolgok, azt tudom mondani, hogy ez folytatódni fog, és én másmilyen módon szeretném azt megoldani, hogy, hogy mindenki megtalálja a, a, a számítását ezen a versenyen. Ennek egy lépése ez a csoportmérkőzéses történet. Ami természetesen ugye, hát, hogy mondjam, bünteti azokat valamilyen szinten, akik erősebbek, hiszen a szintén erősebbeket fognak kapni. De én, én alapvetően hiszek ebben a rendszerben, mert, mert ö, hosszú távon ez, ez úgy gondolom, hogy ki kell, hogy egyenlítődjön. Nyilván ez olyan most még, mint egy ilyen ingamozgás, hogy hát ö, ö, szélsőségek lehetnek benne. Ugye látjuk mondjuk Bukócsabinak az esetét, aki meg volt egy szar kezdése itt a, a szezonban, és akkor rögtön lekerült egy E-csoportba. Egy, e illetőleg ugye azok az új aki először eljön, elég jól végnyeri a meccseit, mondjuk 75%-os győzelmi arányal, és akkor rögtön fölkerül az alcsoportba. Viszont ahogy haladunk előre, ugye ezek, ezek a kilengések ezek egyre kisebbek lesznek, tehát egy jó vagy rossz versennyel már nem fog tudni senki két-három csoportokat ugrálni fölfele vagy lefele, hanem inkább csak egyiket, egyeket. De hát persze ehhez az kell, hogy három-négy alkalom lemenjen ezzel a szisztémával, és akkor szépen beálljanak az embereknek a, a győzelmi százalékai. Mind a mellett, ha, ha hosszú távon nézzük, és hogyha valaki tényleg többször el tud jönni, akkor nem hiszem, hogy, hogy, hogy nagy különbség lenne a között, hogy mondjuk ő eljön az első versenyére, kap mondjuk három vagy négy viszonylag kezdőbet, mint ahogy ő maga is kezdő, és hogyha ezek között ő kiemelkedik, és, és mindenkit végver, akkor a következő versenyen kap egy olyan csoportot, amiben mondjuk adott esetben igen komoly veteránok is, vagy, vagy tapasztat gazoár versenyzők, vagy tök mindegy, hogy minek nevezzük, erősebb játékosok is részt vesznek, és akkor azok ellen is fölszed egy kis tapasztat, ha ott megint helyt áll, tehát akkor csoda gyerek, akkor hajrá, tovább. Hogyha, hogyha viszont ott kikapott, akkor meg bekerül majd egy olyan csoportba, ahol, ahol mondjuk azok a játékosok vannak, akik a lehető legközelebb állnak az ő tudás szintjéhez, és akkor innen lehet majd megint fölfel vagy lefelé elindulni. Én nem gondolom, hogy ez olyan nagy különbség lenne ahhoz képest, hogy még egy versenyen belül ö, azt mondja, hogy jó, akkor kaptam két jó erőset, meg kaptam, ö, kaptam két gyöngébet, vagy fordítva. Tehát ez, ez hogyha összeadjuk itt, hogy hogy ki ellen mennyit játszott, akkor igen hasonló, azzal a kivétellel, hogy a csoportmeccses szisztémában egy bizonyos idő után mondjuk a harmadik alkalomra már, hogyha harmadjára eljön, akkor nagyon-nagyon jó eséllyel pontos hogy mondjam, tehát pontos mutató lesz az ő győzelmi százaléka, és egy olyan csoportba fog bekerülni, ami, ami neki egy megfelelő erőpróbát jelent, úgyhogy mégis eséllyel induljon. És hogyha kiállta, akkor, akkor utána a következőben pedig kerülhet a, a, a combosabbak közé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... Hát persze egy adott szemlével mindig lehet olyan, aki mondjuk úgy érzi, hogy ő most őt most bedobták a, a pirányák közé, vagy, vagy úgy érezheti, hogy, hogy lekültem a játszótérre a homokozóba, de, de én, én azt gondolom, hogy ha, ha vagyunk ennyien, és, és hosszú távra tervezünk, akkor, akkor igenis ez, ez szépen kifogja magát futni, és akkor ez a, ez a kilengése az ingának, amit említettem, ez szépen... Le fog, le fog majd csökkenni. Úgyhogy ö, én igazából azt szeretném, hogyha itt mindenki úgy tudna játszani, hogy ne kelljen, ö, ne kelljen úgy odajönnie, hogy, hogy ö, hát félelemmel vagy, hogy a, vagy a szerencsére van bízva, hanem, hanem tényleg ö, lássa a saját fejlődését és lássa azt, hogy, hogy ő ö, mondjuk esetleg már egy komolyabb ellenfél ellen is ö, jól tud szerepelni. Ö, Mind a mellett, hogy ugye azok a dolgok, amiket elmondtam, mi az, ami maradt, fő, főként a hangulat és a szemlélet, az pedig, az pedig megmaradjon. Úgyhogy én ezen dolgozok, és azok a változások, amik itt történnek, azok, azokat én, én mindig jó előre már kigondolom. Tehát, amerre most haladunk, az már egy, tudom, én több mint fél éves vagy, vagy egy éves koncepciónak a része. Úgyhogy én csak azt kérem mindenkitől, hogy, hogy legyen türelemmel, és, és próbálja meg a lehetőleg e, nyitottabban e, venni ezeket a dolgokat, és, e, és szerintem tök jó lesz tovább, Egy kérdés, hát csak, egy kérdés csak ezekkel a csoportmességkel, hogyha beállnak elég jól ezek a, a csoportok, nem lesz a túl kevés mozgás, hogy az ember az első három körét mindig ugyanazokkal fogja játszani? Hát én azt gondolom egyrésztről, hogy, hogy, hogy, hogy nem, mégpedig azért mert egy, egyrészt ugye a, a, a létszám az továbbra is növekszik, tehát, tehát gyakorlatilag minél többen vagyunk, annál kisebb mozgás is már annál több csoportbeli elmozdulást jelenthet, hogyha érted, mire gondolok. Tehát, Értem. hogyha mondjuk, a, a te győzel... mondjuk most volt hat csoport, most már hat csoport is olyan szerintem, hogyha mondjuk javítasz 5%-ot a győzelmi arányodon, vagy rontasz, akkor már rögtön átkerülsz egy másik csoportba. Ez egyik. A másik, hogy mindig ott van az, hogy, hogy kik jelentkeznek. Most például az F csoport, az full újoncból volt. Jó, nem, mert végül is ilyen, a Misit cseréltük ilyen külön kérésre az E csoportból, de, de például a legutolsó csoport, az utolsó négy ember, az full Full újonc volt. És azt kell mondjam, hogy még az E, meg, meg D csoportban is azért voltak olyanok, akiket, akik még tényleg elég kezdők. Most, hogyha egy adott versenyen, mondjuk más a jelentkezők összetétele, és az átlagos győzelmi százalék az, az magasabb, akkor mindjárt eltúlódnak a csoportok, és mindjárt lehet az, hogy, hogy egy-két nagy eljön, vagy nem jön el, és akkor mindjárt keverednek a dolgok. Tehát annak függvényében, hogy éppen kiér rá az adott pillanatban. A másik meg, hogy igen, szóval én azt gondolom, ha már ilyen, ilyen 20, 20 ember fölötti létszámnál vagyunk, akkor a a, az aktuális jelentkezőknek a, az összetétele az igen, igen befolyásolja azt, hogy ki hova kerül, plusz, hát ugye látjuk, hogy simán előfordult az, hogy valakinek van egy hatalmas buktája, vagy van egy hatalmas diadalmenete, és akkor az már mindjárt nagyobb attól. Persze, hogy ahogy csökken ez az mozgás és haladunk a szezon vége felé, úgy egyre inkább ö, ismétlődhetnek a csoportok, tehát benne van a papírban egyre inkább, hogy hogy kevesebb a, ez az ez a elmozdulás. De én azt gondolom, hogy ez nem is baj, hiszen, hiszen ahogy haladunk a szezon vége felé, ott az lenne a cél, hogy, hogy mindenki egyre inkább a saját erőssége ellen bizonyítsa mindig. És hogyha azok közül ki tud emelkedni, akkor, akkor tök egyértelmű, hogy, hogy ő ő a, ő a szuper <gül> ebben, a, ebben a mezőnyben. De hát én azért úgy gondolom, hogy minden szezon elején ezt majd valamilyen módon újra kell indítani. Tehát, hogy nem, nem, egy, nem egy folyamatosan épülő mutatószám lesz ez, hanem mindig az adott szezon elején uh, újraindul. Tehát, mit tudom, én a legelső, uh, hát majd ezt ki kell találni, hogy, hogy vagy a legelső uh, alkalom az egy sima rendszer mindenképpen, és akkor abból elindulni, mint első uh, mutató, vagy pedig, vagy pedig a, az előző szezont uh, használni, mint, mint legelső, és aztán legelső rangsorolás, és onnantól pedig a nulláról elindítani. Tehát ezt majd majd kitaláljuk még addig. Én azt gondolom, hogy, hogy ez így azért működhet. Illetve hát, jó, hát mindegy, akkor, akkor elmondom, hát most tulajdonképpen a, hogyha még ennél is nagyobb lesz a jelentkező szám, és esetleg azt látom, még ez nem most fog eljönni, én úgy gondolom, mert hát, most még azért ez a, ez a 18 és ugye 24 közötti résztvevő szám volt a jellemző, így az utóbbi időben, de hogyha mit tudom én, már, már ott tartunk, hogy 30 vagy ilyesmi, akkor valószínűleg ketté kell majd venni a, az egészet, és, és akkor külön, külön egy felsőház, meg egy alsóház. És akkor tulajdonképpen, hogyha te mondjuk a kettő között átkerülsz, akkor azon belül lesznek ugye csoportok, és akkor ott megint teljesen más játékosok közé lehetsz beosztva. Tehát, ha kettő között csúszkál valaki, akkor ott megint teljesen más csoportokat kaphat. Persze, ha valaki folyamatosan a toppon van, akkor toppon van. Tehát, ha te mondjuk folytatod ezzel a 80-valahány százalékat győzelmi százalékkal, akkor viszont, mivel csoportmeccsekről van szó, hogyha te folyamatosan végigvered a topp csoportot, akkor ki fognak potyomni az emberek, és akkor jönnek újak. Ja, vágom, a visszak... mindenki kap lehetőséget bizonyítani. Igen, és aztán visszakapaszkodnak, és aztán megint nagyon nyomvered, és aztán megint, és akkor mindig rotálódik az egész. Tehát az el se szabad elfejteni, hogy ha, ha valaki nagyon be, betonozza magát egy csoportba, akkor az óhatatlanul azt jelenti, hogy az ő társai azokat cserélődni fognak. Ja, ja, mert akkor mindenkit körbeveld. Hát igen, igen. Azt az kéne, hogy azért... azért, azért. azért hogy Fefe is jöjjön, mert akkor ott valahogy szétvernénk egymást győzelmi arányait. Hát, hogy figyelj, menjen hozzá, ott verétek szét egymást, aztán szerintem mindenki boldog lesz. De és a a versenyre. és akkor nem. Ja, és akkor jaj, értem, és akkor azért nem megy a egyik. Oké. Na, úgyhogy igazából csak ennyit akartam elmondani, de hát ez majd szépen folyamatosan kiforja magát. A lényeg a lényeg, hogy tényleg a, a, azért a a meglátásokat, meg a, meg a véleményeket azt, azt mindig szívesen fogadom. Én mondjuk jobb szeretem, ha nem függ ez össze azzal, hogy éppen valaki nyert vagy vesztett. Tehát nem tudod, ez a... nem tudom... Nem kaptam, nem kaptam bónuszt a cégnél, szar a rendszer, nem megyek el szavazni, vagy tudom én, nem ja, szavazok a kommunistákra, tehát ez nem, nem, nem, egy ilyen, uh, hogy mondjam, nem egy ilyen összefüggés szerintem, de de mind a mellett, meg mind a kettő fontos, szóval, szóval uh, lehet -e ez a kérdés. ez hogy mikor lesz az első Kárpát-medencei meg el megrendezve? Hát ez mindegyik az. <laughs> ez mindegyik ja jó, az. hát oké. Okay. Na, nem csak nem. határokon átévelő. Ja, hát nem tudom, hát annyi helyünk szerintem sose lesz. Én, én őszintén szólva szeretném a, a kontinát megtartani, mint, mint helyszín, mert, mert hát ez, a, ez az otthonunk, hogy úgy mondjam, és, és tényleg így egy nagyon jó hely. Segítünk Gerinek kiütni a falakat. Igen, hát, ja, hát ezt ez lehet, hogy tényleg komolyan föl kell tenni ezt a kérdést neki, hogy Szomszédokkal, hogy, hogy milyen helyzetben van. <gül> szomszédokkal, hogy állunk. Hogy állunk. Ki lehet -e őket innen valahogyan szorítani. De hát mondom, ha más nem, akkor tényleg ketté veszük, és akkor két, két a verseny lesz egy másodán. Hát igen, csak az a kérdés, hogy mennyire más a hangulat, mondjuk egy 48 fős versenynek, és 224 fősnek. Hát figyelj, a 48 fős verseny az, az biztos tök jó, de, de hol, tehát az, az, az, az, az most tehát tök jó, meg ez tényleg szuper lenne, csak, csak hát egyrészt nincs annyi asztal, másrészt pedig, másrészt pedig azt, azt tudni kell, hogy, hogy a beugrókat azt iszonyatosan megnyomnál, hogyha, hogyha ez bárhol máshol kerülne megrendezésre. Tehát ez, persze ez már, az, ez már az én dolgom, hogy ezt valahogyan megoldjam, de de hát annyival több mocera, tehát eleve sokkal-sokkal többbe kerülne, tehát én azt gondolom, hogy én nem nagyon szeretnék most a, emiatt beúrót emelni. Azon kívül ugye akkor asztalok, tereptárgyak, logisztika, tehát ameddig csak lehet, ö, én azt gondolom, hogy itt kell tartani a, a, a kantinában, mert, mert ez mindenkinek így, így a legjobb, ö, úgyhogy... De hát a, most figyelj, szerintem a mostani 24 fős hangulata sem volt semmi hiba, tehát most, hogyha, ja, hogyha 48-an jelentkeznek, és, és, és két 24 főset kell, hát na bum, én azzal is teljesen boldog leszek. Mondjuk lehet, hogy ancsa nem, hogyha az egész hétvégémet a kanténában töltöm, de igen, igen. <gül> de hát ezt, ezt majd megint csak akkor találjuk ki, hogyha oda jutunk. Most egyelőre, egyelőre azért ez nem fenyeget még szerintem, tehát nem mindig fognak emberek ráérni, és a többi. Most összesen, összesen, ha jól számoltam, akkor 50 különböző ember vett részt a Kazuáron eddig. Ez elég jó. Elég jó, de hát nyilván egy, egy, egy részük az soha többé nem fog eljönni, és nem azért, hogy nem érezte jól magát, hanem csak úgy. Um, így, de látod a Facebook csoporton is folyamatosan azért új játékosok hát jelenet de hát ugye most, hogyha valaki elkezd játszani, meg demo, meg minden, akkor azért beleterik egy pár hónap, mire ő úgy érzi, hogy el tud jönni. Tehát ez nem egyik pillanatra, másikra fog majd. Szerintem felszökni annyira. Hogyha már azt látom, hogy mondjuk a 24 fősnél, itt van 8-10 olyan jelentkező, aki nem fér be, hát akkor el kell gondolkodni valamit. De. de. És szerintem mennyi idő, vagy, vagy van -e egy ebben ilyen kifutás, hogy így a magyar nemzetközi szerepléseket mennyire fogja ez segíteni, vagy Biztos, idővel fog... egy kemény, hát... kemény mag. Ugye biztos, hogy én, fogja. Hát én azt gondolom, hogy, hogy most csak ide vagy oda, még mindig azért egy veterán az, ami a legjobban leszimulálja egy, egy komolyabb nemzetközi versenynek a, a menetét, hogy bárkit kaphatsz, meg, meg, meg, meg svájci rendszer végig, és meg hát ugye ott hogy tapasztalt. Tehát ott, ott, ott most én is elmentem Pozsonyba, hétből heted ki, Szoktam, és úgy játszottam végig, hogy az utolsó két meccsen mondom, most már csak kapok valami bénát, és nem. <gül> De hát, hogy nem, nem. Hát az, te hogy állsz? Hát 5 vesztettem. Van még két meccs, és jó, hát mondom, akkor ez is biztos olyan béna, mint én. Nem volt béna. A legutolsó meccsemet is olyan srác játszottam, hogy, hogy full képbe volt. Most más kérdés az, hogy... hogy VTC-n volt a komoly talán Pontosan. E, hát igen, én azt gondolom, hogy, hogy kb. Európában talán a, mondjuk nem, azért nem voltam egy mindenhol, hát nyilván az, az a szó nincs erről, de amennyire így meg tudom ítélni a, a, a Steamstone, amit a Martin szervez, az így kb. a, a legkeményebb mezőny. Tehát a, a VTC-n is lájtosabb volt, az, az OTC-n is lájtosabb volt, a, e, és a a Bavaria Masters-en is lájtosabb volt sokkal. Tehát ott, ott, ott a, tulajdonképpen a három győzelem három vereséget azt úgy sikerült hozni, hogy így, így annyira... Jó, mondjuk aki megvert, akik megvertek, azok általában úgy, hogy így esélyem nem volt, de a, a győzelmek azok meg elég jól lehozható, mert csak voltak. Na mindegy, de nem erről akartam igazából beszélni. Biztos, hogy, hogy, hogy az jót tesz, hogyha többen mennek a veteránra, és én tényleg biztatom azokat, akik mondjuk a ilyen mezőny tetején szerepelnek itt kazuáron, hogy próbálgassák ki magukat ott is mindenképpen, mert minél több minden van jelen egy, egy méltában, annál, annál versenyképesebbek lesznek azonnal onnan kikerülő játékosok nemzetközi szinten is. Úgyhogy... Egyébként nem lehet, hogy a veteránnak nevet kellene változtatni, nem lehet, hogy sok embert ez riaszt el? Veterán? Hát most... Igen. Hát, ez, én eleve nem annyira szeretem azt, hogy, hogy embereket mondjuk beosztogatni veterán meg kazuár, címke alá, úgy, hogy egy csomóan, hát csomó emberről mondjuk nehéz meg megítélni szerintem, hogy, hogy akkor most hova is tartozik, ha már ilyen kategóriák vannak. A, ugye az megint más, hogy hát... Ugye, ugye fog meg, hogy, hogy a nagyon erős vagy, akkor ne hozzá bármit, stb. De én ezzel is le, le akarok számolni egy idő után, és tényleg inkább a, a szisztéma oldja meg ezt magának, hogy ne kelljen, ne kelljen így beosztogatni embereket. Hát, ehm, szóval a név számít, a név ennyit nem tudom. Hát lehet, hogy egy kicsit terjesztő. a... Hát persze most erre is már utána, most legutóbb erre is ugye volt olyan vélemény, hogy ez már nem kazuár volt. Hát, Kazuár volt, hát az a neve. <gül> de valószínűleg, hogy nem érezte annyira a casual magát, a, a, a, a, a, aki így gondolja, mert esetleg úgy érezte, hogy túlságosan erős ellenfelget kapott, de hát ez... nem érezte magát casual-nek, amikor körben amikor... felette. Hát igen. Pedig, hogyha casual lett volna, akkor... Jó kedvűen elment volna a negyedikbe is. Szóval azért, azért arra fel kell hívnom a figyelmet, hogy, hogy vannak ám itt olyan arcok, akik úgy járnak el minden versenyre, és tényleg maxi spec, hogy ilyen, jel, yeah, ma nyertem egyet. Tehát így. És jön. És játszik, és csinálja. Szóval akkor, akkor, akkor nincs rajta. Szóval akkor én nem gondolom, hogy helyén való az, hogy hőbörögjünk, hogy, hogy és ne játsszuk le a negyedik kört, meg tudod, tudom én. Jó, valaki fáradt, amit amit nem tudom fogadni, de, de ilyen, ilyen bedúzzadásból. Én erre azt mondani, hogy elmentem pozsonyba, sok pénzért, és, és hét meccset tisztességesen végig Hetet, két nap. Úgyhogy második nap úgy keltem föl, hogy, hogy kérdezgették, hogy az én hazamész, mert olyan szarul néztem ki, annyira az én nem, nem esett jól, este nem mentem esőrözni senkivel, egy szót nem váltottam, de végigjátszottam a hét meccset, mert nem mondom, ezért jöttem egyrészt, másrészt meg hát, ha megfordra a szerencsé. Nem fordult meg, de hát ez, ez igen történet. Te tanultál belőle biztos. Hát biztosan, igen. Hát meg ugye, a, mit akarok mondani, nekem csak egy hozzáfűnözöm lenne, hogy azért is jó, hogy jaj, mondjuk nem tudom, én mondjuk annak a párkán vagyok tényleg, hogy így, így a, a korlátozások eltűnjenek, csak azért már most ugye én például egy új Legion player vagyok, és így tök jó volt egyébként játszani ezzel a két listával, de szívesen játszanék még ez a két listával. Hát figyelj, azért azt hozzáteszem, hogy az fog legutoljára eltűnni, hogy, hogy, hogy hozhatod akárhányszor. Tehát megnyered és megint, megnyered és megint, mert a, azért a kazuárnak alapvetően nem az a célja, hogy hogy valaki max-ra egy listát, érted? Akkor, hogyha, ha, már <coughs> ha már ez megy, akkor vigyed veterára, meg játszál vele baráti meccseket, meg olyan jó combos játékosok ellen, stb. stb. De, de itt inkább pont az a lényeg, hogy ismerjék, ismerjék meg, azokat találkozzanak azokkal a, a lokkokkal, meg, meg, meg listákkal, ami, amit nem ismernek. Ezért itt azért van egy ilyen cél ennek az egésznek, és ez fog legutoljára... Ö, az, hogy ki hozhat, meg mit hozhat, az, az, az lehetőleg nem szeretném sokáig korlátozni, de az viszont én úgy gondolom, hogy mindenkire érvényes lesz még egy darabig biztosan, hogyha ha megnyered, akkor hozzá mást valamennyi ideig, aztán utána majd hozhatod újra. Na jó, csak annyi, hogy ezért, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk tegyük fel, tehát csak hipotetikus, és nem hiszem, hogy, ezért, hogy ilyen előfordulna, de hogy mondjuk Összeöregek, most megint két logot, ugyanúgy dj de és mondjuk megnyerem azokkal is. Uh -huh. De igazából kurvára nincs kezdőm semmelyik mással logkal játszani a dj hogy akkor ne jöjjek oh -oh. az vagy, vagy mi legyen. Hát, tehát, de de miért, miért, miért lenne ez így? Hát nem csak azért, mert, mert érted, hogy így nem tudom. Tehát, hogy mondjuk én, én azért értem meg mondjuk csak ezt ebben a komoromnak, mert hogy mondjuk van egy, egy frakcióból mondjuk 3-4 olyan kaszter vagy lokk, nagyon tetszik, vagy bél, vagy azon tényleg azonosulni tudsz bele, és mondjuk a kazuár mint rendezvény nagyon tetszik neked. Tehát, hogy így, így szeretsz járni, meg szeretsz játszani, meg ilyesmi. És akkor mondjuk, hogyha jól szerepelsz, nyersz, akkor viszont rá vagy kényszerítve, hogy azokkal a lokkokkal, amivel te élvezed nagyon a játékot, Viszont nem tudsz jönni. Tehát, hogy a két egyik faktorból az egyik de erre az, az egy rendezvényre, érted? Tehát, tehát, hogy jöhetsz akár meg, jöhetsz a veteránra, vagy ha játszodsz akármennyi barátságos meccset, és három kazuár után megint jöhetsz velük. Most, hogy te mindig szarrányered vele magadat, nem tudom, az se biztos, hogy annyira évezetes, hogy. Megint jövök, megint gyerek, megint jövök, megint nyerek, és ugyanazzal végig. Hát én azt értem, csak ugye, hogyha, hogyha nagyon szereted, hogy szereted a kazuárt, és mondjuk jó tegyük fel, hogy, hogy, hogy mondjuk tényleg, mert mondjuk nekem fel, nekem, tehát ez most egy saját példából kiindulva, nekem beach mondjuk tényleg van egy ilyen 4-5 lock, szívesen játszanék, ebből most kettőt kilőttem. És akkor mondjuk, hogyha, hogyha sikerül nyernem, és mondjuk megint, mondjuk, de mondjuk nem is következzek, nem mondjuk azt hiszen, akkor mondjuk abban az öt logból már ki lesz lőve négy. És akkor ott áll lesz egy olyan szituáció, hogy akkor, akkor így... De ha kilőve akkor már ott tartunk, hogy már kétszer hoztál mást. És a harmadjára hozom megint más, hiszen hozhatod megint az elsőt, érted? De várjál, de nem háromnak kell eltenni, és a negyedikre hozhatok újra? Háromszor kell mással indulni. Mondjuk most nyertél ezzel a kettővel. Következő alkalommal hozol valami mást. Azt mondod, akkor még nem nyered meg, majd megnyered, az az utáni. Akkor egyetlen olyanon kell elindulnod, amin a, mondjuk azt, hogy négy kedvenced közül nem hozhatod egyet se, és utána megint az első párosodat. Hát jó, csak így nem Tehát tudom. Tehát szerintem még ez, ez kibírható. az hát kibírható hát, én, én csak ha van mondom négy csak... Lok, egy, egy, Érted, ha nincs, nincs mondjuk, én azt mondom, nincs négy lok egy... egy, egy egy frakcióban, akkor amit tetszik, akkor ne kezd el. Tehát az az, az ilyen. Ö, és szerintem még inkább több. De hogyha ha nincs négy, ami tetszik, hát akkor nem tudom. És akkor még mindig, ha azt vesszük akkor tulajdonképpen ö, egy, jó, egy olyan... Jó, minden jelentem, is úgyis úgyis majd az emberek kommentálnak, majd minden nekem, csak ez, ez, ez volt az, ami, ami kicsit így, Hát figyelj, az, a, az a baj, hogy, hogy onnantól, hogy te nem tudom hányan végnyomtad a rónzaforral egy listával, tehát onnantól kezdve ez kellett, hogy ezt magadnak köszönheted ezt, hogy runzafor, runzafor, és mindenki hogy már runzaforral, mindenkinek elege volt belőle, és még akkor ráadásul olyan szinten voltak az hogy, hogy, hogy nem tud, tehát képtenek voltak az emberek erre úgy felkészülni, hogy jó, akkor rákészülök, megfogom, stb. Egyszerűen nem volt meg se tapasztalatba, se tudásba, még, még lehet, hogy, hogy, hogy sereggyűjtésbe se volt a kottér, tehát, hogy fel tudjon valamit a rúzóforállán tenni, mert egyszer nincs neki. Hát úgy vagy, csak úgy, mondom, hogy... én, én ez csak azoknak az embereknek probléma nekem is, akiktől hogy azonosulunk pár dologgal, ami így van, és így mentügy, illetve, hogy lokokkal vagy kaszterekkel, vagy azért kezdünk el frakciókat, mert egy-egy nagyon meg tetszik, és, és, és emellett viszont ja, az UR az... meg nagyon tetszik, ez a kettő ezt ér Értem, egyet. csak én azt gondolom, hogy az emberek többsége inkább olyan, hogy tetszik neki egy frakció, van neki egy frakciója, ahhoz elkezdi legyűjteni a lokkokat, meg a unitokat, meg mindent, és akkor ő azzal a frakcióval játszogat, és próbálgatja, hogy mi van. Ez a többség, tehát ez mondjuk szinte a háromnegyede, vagy még több az embereknek, és akkor van mondjuk a kisebbség, ami mondjuk ami te, vagy az agar, hogy azt mondja, hogy nekem tetszik a ez a kettő, ami mondjuk kurva táv egy frakcióval, nekem, és akkor azt a kettőt legyűjti. Jó, játszik vele, kijátsza magát, és aztán új frakció, és új frakcióban megint egy vagy két hős, ami tetszik neki, és aztán megint új frakció, ez sokkal kevesebb, mert, mert e ezt nem is nagyon lehet úgy csinálni, hogyha te a hobbi aspektusát is üzöd, mert hogyha ezt mindent kifested, mindent összerakott kifested, lebézel, stb., akkor szíved megszakad, hogy már megint eladom. Most, hogyha nyilván, ha úgy játszik velem, mint te, hogy jól, beledugom egy kis, most ezt nem gecizésben mondom, de beledugom egy kis blutech a basebet, akkor persze vigyétek a pitchába, kijátszottam magamat vele, kit érdekel vigyétek el, majd veszek egy másik frakcióban másik lokkokat, meg kasztereket, amit tetszenek, és játszok azzal ugyanígy. Tehát érted? Ez, ez a kevesebb. Én értem, hogy van ilyen, de én azért őszintén szóval inkább azt támogatnám, hogy az emberek ö, mélyüljenek el a frakciójukban, és, és ö, szépen kifestett, meg szépen ö, mutató, mutatós, olyan seregekkel induljanak, ami látszik, hogy kapott egy kis törődést, meg odafigyelést, meg innen én, én, én inkább ezt pártam, most lehet, hogy ez, ez a nem a nemzetközi powergamer versenyistállónak az építését szolgálja, viszont én, nekem fontos az, hogy ránézek az asztal, és, a, és szép legyen, jó, jó legyen ránézni ez a játékkéményhez, nagyon sokat hozzádob, és, és, és én mindig, mindig a, azokkal jobban el tudtam beszélgetni mondjuk egy nemzetközi versenyen, akinek mondjuk korrektű ki is volt pingálva a serege, mint annak, aki hát valahogy összecseszte, és akkor jó, jó végén nyerte az egészet. Tehát van egy ilyen aspektusa is. És, és hogyha valaki meg komolyan veszi a frakcióját, meg, meg hosszú távra tervez vele, akkor, akkor nem hiszem, hogy ez gondot okoz. Most hát azt is megértem, ha valaki mondjuk minden frakcióból tud azonosulni két dologgal, de, de mondom, ez a kevesebb. Ez a, ez a kevesebb. És szerintem hosszú távon meg tényleg nem hiszem, hogy ez a, ez a korlátozás az annyira. Ö, visszavette bárkit, vagy nem tudom fel. Hát azért úgy értem, hogy nyilván nem egy ilyen nagy visszletét, csak ilyen elgondolkodás szinten említem fel, mert ugye, mert, mert, mert hát mondjuk nekem, nekem már ez előjött, hogy én, én szívesen játszanék mezzel megint, és nem azért mert hogy annyira jó érzés volt, mert nyilván jó volt nyerni, de nem azért, hogy a mezőn, hanem azért, mert tényleg jó volt ezekkel a listákkal játszani. Például e is egyszer játszottam, és még több szívesen játszanék vele. Uh -huh. uh, másrészt meg nyilván most nem akarok név szerint másokat, de ugye, és ezt most egyébként nem negatívan mondom, tehát nem azért nem akarom, csak uh, uh -huh. hogy úgy, úgy is tudjuk, hogy van egy-két ember, aki kötődik. Egy-két kaszterhez. Ez hát a Komarova-Ehélihez kötődik, mondjuk. Hát igen, például. De, de ez, nekem ez meg egy kicsit olyan, mondjuk az ő eset. Te, te mondjuk ilyen izé vagy ilyen méhecske szindróma, hogy virágról virágra, és akkor minden, mindenhova egy kicsit izébe leszipókázok, meg kis gyűjtök egy kis virágport. De például én azt rajta meg azt látom, hogy, hogy elkezdte a játékot, rá, ráment rögtön a leg, legtápabb uh, szignálkaszterre, és ezt uh, így félre nevelte őt. Most ezt, ezt nem, ez nem róla szól, mert ez másokkal is előfordult. Tehát mondjuk Andi Daró például képtelen volt a Krix Kriksz után másra játszani. Mert elkezdte ilyennel, hogy epig denné, a stb. és hozzászokott ahhoz, hogy hát azért úgy, hát bazzek, hát én, én nyerek, meg nekem, nekem bazi erős a seregem, meg, meg ezt és ezt, az tudja, és kész. És aztán felrakott vagy más, és így, hát ez egy szar. Tehát én azért. Én azért mindig szoktam az újoncokat figyelmeztetni arra, hogyha olyannal kezdenek el játszani, ami valamilyen szempontból extrém, akkor utána minden seregtől azt fogják, és, és, és azt tartják az alapnak, hogy minden seregtől azt fogják elvenni. És ez nem igaz történetesen, mert te ugye mindenfélét kipróbálsz, mindenféle frakcióba belekóstolsz, de, de mondjuk például a komarokra szerintem teljesen igaz az, hogy megszokta az epic megszokta, hogy megszokta, hogy az ellenfél egy -e kevesebb kört játszik, mint ő. Mert, és innentől meg, innentől meg ne játszom ugyanazzal, mert, mert ma saját magát is lekorlátozza, mint játékos, nem fog fejlődni. És, és másoknak pedig, hát, hogy mondjam, elrunthatja a játékéményét, de főleg saját maga miatt, ne? Mert utána, utána azt fogja mondani, hogy kidobom a Brisbane-t a kukába, mert egy szar. Holott a Brisbane? Kurva jó. Hát igen, ebben is van igazság. És, és, és azt mondja, hogy ez egy szar, mert, mert, mert mondjuk be érni az ellenfél. Vagy mert megszokta azt, hogy érted? Előre megyek fit, és akkor most szépen van időm kitalálni, hogy mit fog ezen a meccsen csinálni. Te meg izzadsz. Hát azért nem csak ez nem, persze. Áll, ez nem ez általános. Persze, persze, persze. Ne, itt nem csak az, tehát hogy mondjuk, uh, hogy mondjam, tehát hogyha, hogyha mondjuk tényleg nem arról lenne szó, hogy mondjuk pont ezek a, a tápok így, így előre, tehát hogy mondjuk, hogyha mondjuk nem egy elhéli lenne szó, hanem csak mondjuk lenne egy embernek egy kaszter vagy lop, amit szemmel mert imád vele játszani. És akkor megnyer vele egy kazuárt, és tudja, hogy a következő hármon nem játszhatja, lehet, hogy ez egy kicsit visszavehet a lelkesedésen. És ez egyébként nem jött, nem, nem, nem, tehát nem jelent ez még annyira meg, mert még nem. ezek az emberek még nem forrták, forrasztották ki annyira azokat a lokokat, meg de egyébként már kezdtünk oda is elérni, mert például az EMI nagyon jó helyezést ért el most, azt hiszem, és ő is ilyen kajamániás, ha jól tudom. Hát igen, bár ő hozzáadta a grill például. Ja, de nem tudom, hogy ő mennyire ragaszkodik például a kajához, mert lehet, hogy most megnyerné a következőt, és nem jönne utána a kajával hármat a egy kicsit. Hát, sosem, nem hiszem, nem... hogy mondjuk Eminek pont ez gondot okozna. Hát nem tudom, érted? Nem tudom. Tehát, hogy csak, csak hogy, hogy ennyi, hogy, hogy, hogy ennek a játékoson azért egy kicsit egy ilyen szerepjátékos beleélős része. És és nem tudom, tehát hogy én nekem nem azért, nem azért van gondom azzal, vagy volt gondom azzal, hogy, hogy nincs más táp a frakcióban, mert hogy ne lenne nekem feed azért persze, van, persze, persze. hanem azért, mert nekem ez a párosítás, mert ez a rock, ez nagyon-nagyon tetszett, mert tagros egy nagy bunyi izé, ennek nagyon tetszett, kurvára a tűt, nagyon erősödik a BC, meg úgy az egész hangulata nagyon jó, és ugyanúgy lépnek. Imádom nem. azt a shadow pack-ét, imádom az egész melanikáját, ahogy működik. Jó, hát figyelj, majd csak erről azért. legfeljebb meghallgatjuk a közösséget. Én mindig nyitott vagyok a, a visszajelzésekre, majd meglátjuk, hogy, hogy erre mit mondanak aztán szerint lehet... Hát igen, ez egy ilyen le... gondolkodásra ad okot, vagy lehetőséget. Jó van. Na hát figyelj, csak két órás lett az is, meg én most már brutálisan elkészítem a munkahelyről, úgyhogy szerintem rekezzük be a beszélgetést, aztán... Majd folytatjuk uh, legközelebb, és köszi a beszámolókat, meg... Úgy uh, én, én meg köszönöm a mecseimet, minden ellenfelemnek útólag is, meg a rendezés neked, mert király volt, nagyon jó volt, úgyhogy reméljük, hogy a következő is hasonló, sőt, még jobb lesz. Augusztus 23-án. Így van, várunk mindenkit szeretettel. Oké, okay, szavaztok. Hello! Cső.